ez itt a nekünk a Kispest 9. adása, és ezúttal egy, egy, hogy is fogalmazzam, egy generációs adás fog következni, mert két barátommal ülünk itt a stúdióban, és a gyerekkorunk, vagy, illetve a fiatal felnőtt korunk kedvenc csapatát, vagy tovább álomcsapatát fogjuk összerakni, mégpedig az 1999 91 es és a a végül kieséshez záródó 2002-2003-as időszak között, tehát gyakorlatilag a kispest Honvéd FC korszak csapatát. Az, hogy milyen szabályok, meg milyen feltételek mentén játszottunk, arról majd mindjárt beszélni fogunk, de előtte azért bemutatnám a jelenlévőket. Balra tőlem Sarkadi Bálint Lovi. Sziasztok! És jobbra tőlem, illetve szembe velem Sütő Attila RV. Sziasztok! És hát ez egy pár szóba azért mutatkozzatok be, nem kell hosszan, szerintem ismernek nagyjából titeket itt az emberek. Attila, szerintem te vagy a feketelő, úgyhogy kezd el. Akkor elkezdem, mint Fekete ló. Sziasztok! Ervéként uh, ismerhetnek, akik olvasták a csapblogot, vagy olvassák a csapblogot, bár az utóbbi időben viszonylag keveset publikáltam ott. Uh, annak idején hogy Hantával együtt kezdtük el ezt a kommunikációs felületet. Uh, én 90 óta járok ki Honvéd meccsekre. igazi korzós uh, arc vagyok, világ a alapvető a, a régi Bozsik stadionban ott körülbelül a felező van a környéken és most is a, a egyik hosszant a C szektorban szoktam feltűnni. van egy alapvető meccsre járó társaságunk ez hantaévvel többé kevésbé átfedi egymást igazából szerintem akkor bemutatkozásnak ennyi elég is ja ja ja lovi leszek én vagyok a 1909foto.hu fotósa Engem szoktatok látni Bent a pályán fényképezőgéppel. Vagy a, vagy a reklámtábla alacsony fokon, amikor, így amikor mentetted a szerkót. Jó, így em, van. Figyúj, hát beszéljünk akkor arról, hogy milyen szabályrendszerben egyeztünk meg. Ugye azt találtuk ki, hogy ha már generációs adás, akkor nem feltétlen a legjobb, de a szívünknek legkedvesebb csapatot érdemes összerakni, ami azért törekszik arra is, hogy azért a korszakban a legjobbnak nevezhető legyen, vagy legalábbis a, a legjobb felé tendáljon valamennyit. És abba, abba egyeztünk meg, hogy mindenkinek kell egy kezdőcsapatot jelölnie, 4-4-2-es formációban, ami ugye a, a korszak... Söprögetős, két ember fogós, öt középpályásos, két csatáros rendszerétől azért egy picit eltér, de azért a 4 -4 2 kettőt egy kicsit rugalmasabb akkor, amikor játékosokat választunk. Ugye a másik szabályunk az volt, hogy a minden játékosnak legalább két fél idényben pályára kell lépnie. Ez lehet akár egy szezon is, de két féridényben idényben mindenképpen, és legalább húsz mérkőzésen. hiszem, majd ki fog derülni, hogy ezt melyik játékos miatt kellett hozni ezt a szabályt. Ezen kívül szükség volt még arra, hogy kettő cserét is megnevezzünk, hiszen azért 11 játékos az mégiscsak kevés, és a korszakban még kettőt lehetett cserélni. Valamint abban is megegyeztünk, hogy legyen egy edző is a csapatban. Akkor srácok, ez a szabályrendszer, ez így elfogad... Há, Nyilván elfogadtátok, hiszen már... már Persze, igyekeztünk erre törekedni. Annyit rakjál hozzá, hogy ez egy baromira szubjektív lista lesz. Nyilván százer embernek lenne más játékos is, akiket berakotolna ebben a 4, 4 2 es formába, amúgy hát iszonyatosan nehéz volt. Persze, hát nyilván igazából a mezei csapatot kiegészítve Mirko a már meg is lenne mindenki, <gül> de, de talán ezen, ezen azért mindenkinek sikerült csavarni egy kicsit. Ehhez amúgy én is csatlakoznék, a nagyon szubjektív feladat volt, és nagyon nehéz is volt ez a szellítás. én is jó sokat szenvedtem vele. És amit Hanta mondott, azt is aláhúzom még egyszer, hogy Lesznek benne valóban olyan meglepetés szagú játékosok, mert ha csak szimplán tényleg azt állította volna össze az ember, hogy ki a viszonylag objektívan a legjobb kezdő 11, akkor az nem biztos, hogy ugyanez lett volna, de én is nyilván beletettem meg a többiek is személyes kedvenceket is, akihez valamilyen módon kötődünk emlékek alapja. Nyilván. Persze, biztos, hogy lesz hajtépés. Már a hallgatóknál, vagy nálunk? Hát a, szerintem nálunk is, meg nálatok is. De ha már nálunk szerintetek lesz olyan játékos, aki mindhármunk csapatába benne lesz? Biztos vagyok benne. Igen. Én, én merek tippelni egy négyet, hogy négy én ilyen is, is lesz. Én nagyon... Kicsi a lehetőségek, hogy finoman fogalmazzunk. Kicsik a lehetőségek csatárposzton. Szerintem pont, hogy csatárposzton brutális lehetőségek vannak. Így van, nem is ezt akarta mondani, hanem... Van egy név, ami szerintem kötelező, de majd ha a csatároknál ott leszünk, akkor oh. Oh. elmondom. És nem Negraú az. Igen. Kis Péter. Amúgy ő belefért volna, nem? A korszakban nem. Ja nem, ő utána volt. Ő utána volt, utána volt. Hm? Jó, belefért volna még. Itt játszott a Wilkönzonos időszakban. Tényleg, én igen. is úgy emlékszem, így van. Azt mindjárt nézem, MTK MTK emlékszel? A lehet, Szent Torgel, is Péter, hogy emlékszel? Lehet, lehet hogy benne lesz a csapatunkban. Na, de hogy hát én azt merem tippeni, hogy atilával még több egyezésem is lesült Lovival is, de az, hogy kettőtök között azt azért már nem mernék ö, ott egy ilyen négy-ötnél többet mondani. Szerintem nekem Lovival és veled is négy-négy egyezésem lesz. Na figyelj, legyen az a rendszer, hogy én írtam egy listát, hogy, hogy, <coughs> hogy milyen sorrendben mondogatunk. Én mondok először egy kapust, <coughs> egy kicsit beszélek róla, meg nyilván nektek is lesznek róla emlékeitek, és akkor utána megyünk körbe, de hogy nem mindig én kezdjem, mert akkor minimális a meglepetés, csináltam egy ilyen kis listát, és akkor mondom, hogy ki beszél. és akkor én mondanám is a kapusomat, aki, hát nem Petri Zsolt lett, és nem is Brockhauser István, hanem vezér Ádám. Nálam vezér Ádám a kapus, és ő ugye egyszeres bajnok, egyszeres kupagyőztes srác, és nem tudom, uh, talán sokan nem emlékeznek rá, bár az megvan mindenkinek gondolom, hogy a 93-as bajnok csapatban ő játszott pár mérkőzést. Így van, a BVLC-től kértük kölcsön, hiszen Brockhauser, én nem is tudom ott, Broki... a kezét az őrőjúton. után. így van, egy 0 kikaptunk a fradi és... Én ott voltam azon a meccsen, és baromira féltem tőle, és Ádám amúgy iszonyatosan jó védett azon a meccsen. És ha jól emlékszem, de utána kell nézni, hogy Tánkovács Ervingójával vertük a MT-ket, ha jól igen, emlékszem. Igen, igen, igen, így van, 1-0-ra. Én amúgy egyfolytában BVLC-re emlékszek, nem értem miért, de tényleg az MTK volt, hogy utána néztem. Igen, az nektek megvan, hogy a, hogy ugye négy meccset játszott van. a bal majd visszaadtuk a BVSC-nek, és ott a következő két évben gyakorlatilag nem játszott. Nem játszott. Ilyen pár meccse volt, és, és mi visszahoztuk két évvel később, és már a kupagyőztes csapatnak lett az alapembere, és van. Maradt, maradt is, hát úgy értem második fél évtől kb. És miért nem védett a BVSC-ben? Mert a tarlósit vitték oda. Pont van. Tőlünk. Pont tőlünk. igen. és és ugye maradt is nálunk egészen 2000-ig, tehát egy egészen hosszú pályafutása volt, és hát szegénynek nem volt szerencséje a korszakban, mert, mert azért én szerintem ő egy válogatott kaliberű kapus volt, többször is oda jutott a kispadig, válogatott kerettag is volt, nem egyszer, de hogyha, ha megnézzük a listát, most akik hirtelen a korszakban válogatottak, vagy válogatott kerettag voltak, kiírtam egy névsort, Hajdú, Sáfár, Babos, Király, Szűcs Lajos, tehát, hogy ilyen Egy jó posza. Egy jó Végzoltán. Végzoltán, igen, igen. meg felső írtam. Tehát, ebbe a szériában nem sikerült bejutnia neki, ami... És utána azért még volt egy kisebb karrier a Cipruson, majd... Ugye, igen. Majd ugye edzős volt nálunk is, ugye edzős, sőt, Nem sokáig. Nem sokáig, és ha, ha jól emlékszem, egy covidos időszakban egyszerű volt papíron az edző is. Itt Kispesten egy bajnok. Nekem nem elképzelte. Valamiért, az, valamiért úgy, úgy rémlik, hogy, hogy minden edző, meg mindenki volt már, már sérül, vagy mi ez ő, A, a boldoggal jött ide szerintem. Kapus, igen, kapus, igen alatt, Így igen. van, így van. <coughs> így van. Na jó. lovi, kínálod a kapus. Hát ha hiszitek, ha hanem nagyon sokat gondolkoztam rajta, de nálam is vezér Ádám lett a kapus. Amúgy Petri volt először beírva, ugye ő még azt hiszem egyébe belefért, ha jól emlékszem. Én Annyit jegyeztem fel Ádámról, hogy ugye 93-ban a Kispest mtk ö, kezdett, amit Kovács Ervingójával nyertünk. Amúgy Kusella volt az edzőnk, Kuzella, és a MTK kapusa amúgy akkor Zsiborás Gábor volt, akit ö, megvertünk. Ugye fix, ahogy mondtad te is, 94-95-től volt ö, fix 2000-ig, a kapusunk, és az utolsó meccse az ő reszeli mesterrel volt, egy Fradi Kisves 1-0, ki más, mint Horváth Péter rúgta a Ferencváros gólját, és amúgy 155 meccsen védte a kapunkat, ha jól láttam ezt a információt. Nálam Brokhauser is ott volt nagyon keményen, sokat agyaltam, de nekem benne maradt ez a, ez a kép a vezér Ádíról, hogy kimentünk, akkor ugye még nem, nem volt internet, lehet, hogy mint a én hétközi meccsre emlékszem erről a Honvéd MTK-ra, és akkor láttuk, hogy hát ki ez a gyerek? Vezér, atya úristen. És szerintem kivét az MTK-nak a szemét. Én, nekem valami emlékszem egy ilyen tévés meccs, hogy tévében mondja a kommentártól, talán pont a BVSC-pán játszunk, ez egy 17 éves gyerek, még nem nálunk játszott, uh -huh. hogy egy 17 éves gyerek mutatkozik be a BVSC-ben, és, és innen volt nekem valami emlékem, hogy létezik ez a kapus, mert valami abban az évben volt egy BVSC meccs, ami tévés volt. Uh -huh. De van az ilyen nagyon halvány gyerekkori emlék. Én nem hallottam előtte a múlt róla. Szerintem én sem emielőtt hozzánk jött. Náladati. Hát, nagy meglepetés, de nálam Petri volt. Mm -hmm. Nyilván, a, nekem a 991 91 es volt az első bajnok csapat, amit láttam. A előtt lévő idénben csatlakoztam be ebbe a homewise story és ugye, pont kifogtam ez ilyen klasszikus Attilás story, hogy az egész 80-as években mi csak bajnokok, meg élmezőnyesek voltunk, egy idénbe voltunk majdnem kieső kurva Na, akkor természetesen na, akkor becsatlakoztam, és én azt hittem, hogy mi egy ilyen csapat vagyunk. Mint később egyébként kiderült felnőtt koromban, jó, hogy ehhez szoktam hozzá. Na mindegy, lényeg az, hogy mikor ahol 1991-ben azt a bajnokságot hosszal megnyertük, akkor az nekem annyira belémégett, és annyira nem tudom, csodálatos emlékek fűznek ahhoz a kerethez, hogy nyilván emiatt is választottam a Petrit, meg azért, hogy hiába csak egy idén húzott le nálunk, de ő akkor a válogatottnak is egy olyan kulcsembere volt, olyan meccsekkel, mint amikor az angolok ellen a Wembley-ben csak egy nullára kaptunk, hihetetlenül védett Norvégiában ő hozta a 0 0 -át. Abban a bajnoki idényünkben, az ülői úton, amikor egy nagyon necces meccset játszottunk, akkor a Fradi ellen sikerült tartani az egy-egyet, és egy iszonyatosan nagy teljesítményt tett le ott is az asztalra. Szóval Petri az egy nagyon-nagyon nagyon jó kapus volt, és én az azt követő években folyamatosan azt kerestem, hogy mikor lesz megint egy olyan jó kapusunk, és hiába kedveltem a például emberilag Housert, ő szerintem például sokkal jobban védett már kint Belgiumban, mint nálunk, vagy bárhol itt Magyarországon. Én egy olyan kapust találtam így a 90-es években még a vezért is kedveltem, de a kínálom fölnőtt a Petrinek a szintje, ez meg a Julius nota volt. Így van. van. Nagyon sokat gondolkodtam rajta amúgy, én nagyon szerettem a notát, és nagyon-nagyon örültem, amikor ide igazolt, de mondom, a Ádám az megmaradt bennem az, az első mérkőzése. Nyilván a, van egy ilyen generációs dolog is az Ádám mögött, tehát azért ő. ő, ő tehát szerintem az a 96-os kupa győztes csapat az mindannyiunknak egy ilyen, Igen. Egy ilyen óriási élmény volt, mert. Mert itt korunkból kifolyólag az utolsó bajnok csapattól még ugyancsak pár év telt de mi akkor kezdtünk el belenőni abba, abba, a csapba, abba a klubba Igen, de, de olyan érdekes ez, hogy hiába ő volt a kupagyőztes csapatnak is a kapusa. Valahogy érdekes módon nálam szerintem úgy kötődik a, a, a vezér ahhoz a korszakhoz, amikor mi elkezdtünk így nem miatta, mert ő akkor a kiemelkedő tagja volt annak a honvédnak, de egyszerűen mentünk lefelé a lejtőn, és valószínűleg én ezért is kötődök jobban a, a korábbi. Sőt, hogy itt maradt azon a lejtőn, korsaihoz. igen. Sőt, egyébként, bocsánat, még egyet akartam mondani, hogy ha még lehetett volna választani egy plusz kapust, akkor nekem ott volt az, aki igazából nem volt valami hatalmas jó kapusunk abban az egyébben a Petri után, de én a guyás nagyon-nagyon szerettem. És az nekem egy akkora feelinges igazolás volt, hogy elmegy a Petri, és akkor hozunk a kieső békés csebából egy ilyen standard, megbízható 1 es kapust egy akkor a bajusz költeménnyel, mint a ház. És ez kurva jó volt az az év, amikor ő itt játszott nálunk. Eredményben nem, de. Nekem érthetetlen volt egyébként, az, ráadásul az is, hogy ő utána Belgiumba tudott igazolni nekem az ilyen nagyon. De Belgiumban is jó védett. Májta gújás? Aha. Ja, Ejszem. Ott már nem követtem a pályafutását, pedig a focivilágot akkoriban még vásároltuk, és abba, tudod, az ember már fejből tudta az albán bajnokságnak is a sorrendjét egy idő után. Na, de épjünk tovább a jobb hátvédre, pedig lovi fogja kezdeni. Na, szóval ö, három belső védős és egy jobb hátvédet tudtam választani, és akkor az első jobb hátvéd az nálam Csábi József aki 88 an 8 -an a Honvéd -csabán mutatkozott be, a ikonikus csábics -e, Csuhai triónál. Ő aztán 191 meccsen lépett pályára, két gólt szerzett. Vajon tudjátok, hogy melyik az a két csapat, akinek betalált tipp? Uh, egy fővárosi, meg egy vidéki. Tudom, nehéz nyilvánni. Így. így van. Egy találat ott van. Ki van, Sió fog majd Majdnem. menjünk tovább Így van. Veszprém oh. volt a, a másik. Az utolsó meccsen 2000-ben volt a Ferencárosi ellen 1-0, ahol Vezir Ádám is búcsúzott a honvétől. Ja, egyébként a Csábiról nekem ugyan mindig egy, egy momentum marad meg, a, a kopadöntőben lőtt gólya 96-ban. Így van. Ahol a, ugye a Vince Pilut vágják föl, így van. és a Csábi belövi a gólt, de hát akkor már BVSC színekben játszott. BVSC színekben, mondtok, be, így van. Mané, hogy volna ennek a leosztásnak két évvel korábban. Így van. Hiszen akkor még a piló is nálunk volt, igen. És utána ő elment talán Izraelbe. Volt egy rövid emtékás kitérő, majd ő is visszajött, amikor már ez a nyomasztó időszak igen. volt, az a 98-99 környéke. Hát, és itt maradt velünk 2000-ig. Én nagyon-nagyon kedveltem őt, mint, mint, mint játékost is, meg mint karaktert. Hát, is. meg ugye a hatalmas bedobásai. Ja, hát ez a hajítógép volt. Az. Így van. Egy golpasztadott párinak a Sandori ellen. Hát, igen. Hát, igen. Bedobásból. Amúgy Csábit én is fölírtam, csak én belső védőposztra. De ne, ne ez. Most jobb oh. hátvédet mondasz. Jobb hátvédet mondok, igen. De a Csábira még vissza fogunk térni, nem úgy, mert. Hát, hogyha náad ő a belső védő, akkor kénytelenek leszünk visszatérni. Jó, akkor majd ott visszatérünk. Na, jobb hátvéd nálam. Ez nagyon sokat szenvedtem, hogy ki legyen a jobb hátvéd. Sokáig nálam is a Csábí volt, de aztán őt betettem végül is más megfontolásokból középső védőnek. Úgyhogy a jobb hátvédét szerintem könnyen ki lehet találni, hogy akkor a Debreceni bajszos sztár Plókai attila. Hmm. Hm. A plókai egyébként a végén került be nálam a, a csapatba, ennyi magyarázatot még hozzátennék. Ugye említettük, hogy az elején, hogy lesz szubjektivitás, és lehet, hogy például játékos vagy tudás vagy pengeség alapján nem feltétlen ő lenne a leges legjobb négy védőnek a része, de a plókai nálam egy olyan szerepbe tört be így az utóbbi Évtizedekben, mint a, mint a Lovrich az utolsó tíz évben. Tehát ő az, aki mindig itt volt, itt volt a Jóban, itt volt a Szarban is, uh, kitartott a klub mellett, uh, és egy tök szerény, normális csávó. Tehát igazából ő, ő, ő tényleg azt a korszakot ők jól leképezik. Szerintem mondhatjuk rá, hogy egy ikon, nem? Így egy van. Fé, a magának a kispest, honvéd korszaknak egyértelműen szerintem az ikonja. Ő játszott a legtöbb meccset, Igen. ő volt itt a legtöbb időnybe, és ami a legabszurdabb, ő rúgta a legtöbb gólt a kispest brutális, brutális volt. Viszont jól emlékszem, jól egyszer, hogy talán egy 11-est a Vác ellen úgy fölé rúgta, hogy a régi eredműhírdetőn csattant. Ja, akkor, akkor mondta rég. valaki, hogy a, nem tudom, milyen reklám volt, ittán Borsodi, vagy valami reklám, hogy ő rúgja bele az óta a, az Borsodiba. <gül> és akkor volt, hogy ugye hajráztunk a bajnoki címér 93-ban, kihagyta azt a 11 es csak dönthetlen lett a Vác ellen, és én aznap este sírtam otthon az ágyban, hogy elment a bajnokságra emlékszem. Az ennyire megviselt az a kiagyott 11-es. A 11 es a egy, egy lett azt hiszem az, Igen. Vagy, ha jól emlékszem Hát én nem fogok nagyon, nagyon nagy zsákba, mert csak átáról, is a jobb hátvét, hát ez, ez, ez nem kérdés, és, és most Ati folytatja egy belső védővel, amit már el is spoilerezett, szóval... Ajaj. Jaj, hogy akkor az elspoilerezett. Tehát jó, akkor az egyik belső védem az Csábi Józsi. Az ő dicséretem mellett, amiket itt már elmondhatok, én csak annyit tennék hozzá, hogy van ez az elcsépelt szófordulat, hogy mind emberileg, mind szakmailag. Hát ő egyébként tényleg az, aki jó játékos is volt annak idején. Viszont, amikor itt edző volt nálunk, és amikor még a loviekkal csináltuk meg a kisbabarral ezeket a pályamenti interjúkat, akkor vele is többször beszélgettünk, és egy annyira rendes és normális és közvetlen fickó tényleg, a sisa Tiborhoz tudom mérni, kb. Ők voltak a két legjobb karakter. Nem véletlen, hogy egyik se futott be nagy karriert itt kispestem, mert normális arcból sosem lesz jó edző, ezt már meg kell, hogy állapítsam. Fél normális arcokból igen. De mindkettő kitakarította nagyjából az öltözéket. És mindkettő megcsinált az Imádtam sisát, akáránszor találkozunk, szinte úgy köszön nekem, mintha ilyen ö, cimborák lennénk mm -hmm. amúgy. Hát szerintem em, rajta megint át lehet ugrani mert nám is Csábi ott szó az egyik belsővédő. Szóval, Lóvi, te egy... Hát nálam nem. Nálam az egyik belsővédő, az nem más, mint a Vácból igazol Hánárpi. Az igen. Hánárpi. Hánárpi így van. Jaj, ő jaj. ugye 94-be érkezett Kispesten is, azon a jó kis 4 0 -ás. Kispesonvéd-Vác mérkőzésen, hiszen, ha jól emlékszem, akkor jött hozzánk az AX túksűrdő, ami itt volt a mezünkön elől, ha jól emlékszem. az, az egy évvel korábban. Az egy egy évvel az adidas mezőn volt a igen. Tényleg? Igen. Akkor lehet, hogy keverem. Ö, mit kell róla tudni? A Bánfés Mátyussal kezdett, amúgy, azon a meccsen. Amúgy Kovács Kálmán három és Illés Bélagóllal kipofoztuk osztal Jani kapuját. És olyan klasszikusok voltak a Vácon, hogy Puglicska, Szakriska és Nyilaselek. Nyilaselek. Így van, szalasz, de volt gyenge váca úgy, de nem. akkor ők már eléggé, nem tudom miért, de le voltak keresztve ott a... És meg egy jó szedlacsekről ne feledkezzünk van, meg a csatásorban. Így van, amúgy ott Davidovics volt az edzőnk, négy szezonban volt nálunk, 92-szer lépett pályára, Ö, ötször volt eredményes, ez az utolsó meccs 98-ban egy Újpest honvédmérkőzéssel játszott, ahol kettő-kettő lett, és Baranyi és borguja voltak a gólszerzőink. Hmm. És ezt tudjátok, egy volt, egy a Márcső duplázott is a hánárti? Valami rémlik, szerintem... Ö, fú... Gy győr? Nem a rába ellen? Az, az, a, a, az, a az, a BBSC. Az volt, hogy elkevered a duplájával? Az, az győrbe volt, igen. Tényleg lehet, hogy a BVC volt. De mi az 5-1-en? Nem, nem kessik kettő kettő 2-0-ra és mind a kettőtől Ó, oh. Ott nem. egy lecsúszott távoli, ilyen, hát nem szabad rugás, de valami legurított. Én lőt, fejesre emlékszem. Nagyon durva, hogy ilyenekre emlékszünk. Hát Tehát, tényleg. Ha Há én jövök egy belső védővel. Hát, nem. Ő egy igazából új Srác, akit ha jól sem békés Csabáról igazoltunk, és az én csapatomban ő az egyetlen, aki nem nyert semmit a kis Pestel. Alapvetően jobb hátvédet is játszott. De, de én belső tudtam csak betuszkolni abba a csapatba. Jézusom. A, igen, a Megyesi Lászlóról van szó. Atya úristen. És hát nem tudom, emlékeztek-e arra, arra a legendás meccsre a Dunói Város ellen, ahol, ahol ön rugott. Így van, és utána Ö... már is egyenlített. de az és nem a Stadler nem volt? Nem, nem Dunói Város. És a, a... Még a meccs végén a Tököli még, még egyszer vezetéshez juthatja a Dunajvárost, és uh, utána ruga, nem tudom, a borgúja rúgott talán egy kapufát. A szabó kapufa. Ne, nem, először a Borgúlya rúgott egy kapufát, utána a kipat, megy a labda, és utána felvágnak valakit, a Szabó Tibi kapufára vágja, és a kipattanót szinte kapásból be, bepókált. Kegyetlenül berúgta azt a labdát. Hát nekem egyes egy óriási kedvenc volt abban a korszakban. Én nagyon-nagyon sajnáltam, amikor elment Újpestre. Ugye az volt az a korszak, amikor Újpesten túl jótól elkezdtek igazolni, tehát ilyen Wagner... Az, meg minden... Újpest nevelés volt. Igen, igen, eleve Újpest nevelés. Hát ott, ott talán, talán volt egy kupa döntője, vagy valami, hogy kupát is nyert talán. Aztán hát ugye jött a debrecenies jött a bajzát, és... Megsérült. Megsérült, és utána vissza is kellett vonulnia nem sokkal később pont most minap hallottam róla, nem tudom, hogy mennyire igaz a egykor, hogy ha mintha Veszprém megyében lenne most már játékvezető. Tehát, ne. hogy ennyire, ennyire nem szakadt el a futballtól még. De mondom, nekem ő egy ilyen, ilyen olyan, olyan szintű korszakos kedvenc volt ez a 90-es évek végén, ami, ami abban a csapatban szerintem nagyon-nagyon nehéz volt ilyet találni, akinek nem volt Kispest kötődése. Tehát mit uh -huh. tudom, a, a visszajött, az Ádi itt volt még, Plókás itt volt még, de van, akit hoztunk, és, és meg lehetett kedvelni, olyanból nagyon-nagyon kevés hát, abban volt. Hát a borzalmas békéscsabai kontingensből. Az a krémer csomag vagy. volt, nem? Igen, a Kramer a Kramer volt, volt az, ő az is, igen. igen. Egy jó krémer csomagból. Amúgy megvan, hogy kik jöttek abból a krémer csomagból? Emlékeztek még? Nagy László, major Zoltán, Balogh Balog Zoltán, Zsolt, Balog aki utána Fradi-ból lett ilyen nagyász. Ja, Balogh Zsolt a Vasasban, Major, major. Igen, aki be, de ő, te is, meg én is azt hittük, hogy ő lesz az új valaki, aki rossz az Az új Bánföldi. Éket az új Bánföldi legalja. Ja. Ahol azt ne bántsuk azért annyira. Jó, nekem ugye ő volt a. Németi László még. Olyan. Németi László, László tényleg. De ő nem a haladásból jött? Békésebbából, aztán nem az, elment az, a haladás, A haladásról ment, Itt csomagba. És emlékszek még, amúgy volt egy plusz egy ember, nem emlékszek a nevére, és ő volt a legjobb abból a csabai csomagból is, ő nem jött ide. Igen, ki a fene volt az? Csatár volt szerintem. És vártuk, mint a messiás is. És... De ott, ott akkoriban jegyek voltak, hogy szarvas, meg. Nem, nem. Azok már elmentek győrbe. Igen. Ez már a maradék később De emlékszel, volt. Hogy, hogy nagyon vártuk, és pont őt nem hozták. Igen, de Igen, ha Igen. most megkinzol, se tudom megmondani. Ez ezen nem Ejj, egy jó krémer. Hú. Egy jó krémer, kár. Aki ugye hazament a gáz, gáz szünetében, szünetében, nem úgy becsőjégé. Mondasz egy belső védőt még, Lobi? Neked van még egy. Ha hiszed, ha nem, megyes. Nem mondod. De egyesik, Nagyon durva. Én Azt ezen a... nagyon meglepődtem. Nekem egy nagy spílerem voltam, hogy nagyon szerettem. Akkor mondjuk el, hogy ő 97-ben a Békét Csabából igazolt hozzánk. A krémer csomagból ő volt szerintem az egyik legjobb. 97-ben egy kispes MTK 1-4-es meccsen mutatkozott be, Mátyus Hungler megyesi alakzattal 70 mérkőzés játszott. A finom ő, kis hátvédsor Nálunk érzem. így van. Háromszor volt eredményes, és aztán sajnos Újpese eligazolt ő. Akkor perec megmondta, hogy újpesti nevelés, és nagyon szeretett volna odaigazolni, és elisment, és utána nem is tudom, egy éven belül Hát nem, egy majdnem egy teljes szezont lejátsa, és a következő évben ugyanúgy. Megsérült, emlészem. és utána ő már soha Ja, és a, nagy sajtó purpárlé volt abban, hogy ő még perelte is a bajzátot, de aztán kiderült, hogy ezért nem lehet perelni, mert nem tudták bizonyítani a, a szándékosságot, és ugye nem tanulják, a bajzát sárgát kapott csak ezért a meccsen, majd utólag eltiltották egy olyan négy hónapra, de ha jól emlékszem, ez ilyen közel volt már a térhez, tehát gyakorlatilag a téli szünettel tudta az eltiltást. Yeah. Hát azt hittem, hogy ezzel egyedül leszek. Az a kérdés, hogy Attilánál benne van-e, mert ő még jön egy belső Akkor bontunk. Nem fogtok Pesgőt bontani, mert nekem a legeslegnagyobb kedvenc középső védőm az, aki még bekerült a csapatba. Mióta honvédmesre járok nekem, ő a kedvencem, ő pedig Csepregi András. A 90 es bajnokcsapatból. Ő egy nagy kanizsai nevelésem, úgy, és hat évet lenyomott kanizsa utána az Alegerszegben, a, a 80-as években. És érdekes, hogy az Alegerszeg mikor kiesett, mi akkor hoztuk át ide egy készülő bajnok honvédibe. És milyen fura volt, hogy akkor az MB1-ben működtek ilyen dolgok, hogy egy kieső csapatból simán átemelünk valakit. És abból utána felépül egy bajnokcsapat itt Kispesten. Csepregi egyébként nagyon jól játszott nálunk, és nagyon jó sajtója is volt ráadásul, mert még a nemzeti sportnak a listáján is van első vagy második volt, vagy versenben első vagy második a telek mögött, amit én mindig is nagyon igazságtalannak éreztem, és ezt a fradi lobbynak tudom be, hogy nem ő volt egyértelműen a legjobbnak megszavazva abban az évben. Válogatott környékén is ott volt abban a két kétmészős évben. Aztán utána elment tőlünk sajnos a második mezei év után a BVSC-be, és utána eléggé már leívelt a karrierje, tehát nem nagyon találkoztunk vele. Viszont ő, amíg itt játszott Kispesten, egy nagyon megbízható, közép uh, hátvédi játékot mutatott be, és ami még plusz uh, feature-e neki, az az egész elképesztő uh, uh, arc, arc berendezkedése Igen. volt. Bajusz uh, középen kopaszódó frizura, ez a klasszikus 80-as évekbeli uh, utolsó itt maradt mohikán. Igen, a, aki, aki még bepróbálkozott a Bundesliga frizurával, de már nem volt hozzá elég hajad. Tehát amikor Bruce Willis nevezte ne magának Bundesliga Igen. frizurát, kicsit olyan volt. Figyeltek, nem ő rúgta a Manchesternek a golt? Akkor már nem volt itt. A, ö, itt. Akkor ki, kinek rugott ő gólt? Ő nem rugott gólt. Nem itt rugott. Este, nem? Kivel keverem amúgy? Cservenkaidónak. Azt Szandori tudom, nem, nem a Cservenkaire gondoltam. Belsővédő és gólt rugott, ami nemzetközi csapat. Szabados Szabatnak. a Manchester United. bocsánat, szabados. tényleg szabados. Ez szabados volt. Szabados. Azért jutott a szabados most hirtelen a szembe, mert na rajta nagyon-nagyon sokat gondolkoztam. De tényleg. Amúgy most, hogy mondod, őt érdemtelenül én mindig átugrom rajta, pedig egy ilyen nagyon fontos kis szürkeminenciás volt ott, hát és tök megbízható. Így van, így van. Balhátvéd. Lovi. Na, te Nagyon-nagyon nehéz volt az utolsót uh -huh. kiválasztani, de nekem a következő játékos sajnos nem Balhátvéd, hanem ő inkább belső volt inkább. Balhátvidet én úgy nem találtam olyan játékost, akire azt mondtam volna, hogy nekem ilyen hogy mondjam, kedvencem lett volna, úgyhogy én a bánfianit raktam be. Ö, szerintem ő abszolút egy meghatározó játékosunk volt. Ő, ugye 89-ben érkezett Békés Csabáról. Az első kispesti meccs az egy, -egy Debrecen-honvéd 2-1-es meccs volt, ott Csebandi rúgta a mi gólunkat. Hat évet húzott lenálunk. Mm, 85 mérkezésen háromszor volt eredményes. 92 93 egy évre ugye eligazolt Vácol, ezüstérmes lett, és szerintem úgy volt a megállapodás, hogy oda-vissza nem játszott ellenünk. Ellenben Szer Szerlacsek és fülegőjével kikaptunk válcot. itthon pedig egy-egy lett a Bozsikba. Úgyhogy nekem úgy néz ki a hátsó alakzatot, Csábi, Hán, Megyesi és Bámfi. Aztán hmm. a bánfihoz sajnos bármennyire is kedveltem, de nekem még mindig a magyar jugó hát igen. kötődik, és, és sajnos az a mérkőzés az, ami, ami nagyon sok mindent felülír így az ember fejében, és, és azért, jó, igen, hét gólt kaptunk azon a meccsen, az sok. Nekem mondott, kim voltam? Ki is kiáltották őt egyébként az egyik főbűnösnek, ami már az ő nagy lelki bánata de szegény én nem játszott jól azon a meccsen. Érdekes a bánfirról nekem így az az élményem, hogy én nagyon-nagyon vártam, mint a Messiást, amikor visszajött Vácra, mert Vácon nagyon jó volt, és nekünk így ugye a Bajnok Honvédban, 93 pont nem volt rendes söprögetőnk, hanem így a Mártonnal próbáltunk söprögetőt játszatni, és akkor ő ugye távozott, jött a Bánfil, hú, mondom, még, még erősebb lett a csapatunk, mint volt, és igazából abban a két és félében, amit ott lenyomott utána még nálunk a Bánfi, én valahogy nem tudom, sose kaptam meg tőle azt, azt az ilyen lehengerlő, ilyen áttörhetetlen középpályás vagy középhátvédi játékot, amit mondjuk vázban nyomott, és annyira elkeserítő, hogy abban az időszakban például mindig a még kicsit gyengébb keretű Fraditól is rendszeresen kikaptunk, kikaptunk mert így, beszartunk az üllői úti meccseken, egy olyan kerettel, amivel nem tudom, alázni kellett volna a mindenkit. na Akkor mondja, jobb hátvédette is. Balhátvéd, igen. Uh, és itt, itt lesz majd nálam az egyik csere is, akire majd a végén visszatérünk, mert uh, én majdnem a Mátyust jelöltem, tehát nagyon sokáig ő volt a kezdő, mert ő, ő az, a, az a klasszikus balhátvéd volt, aki szerintem befért volna még akár így a bajnokap csapatainkba is, hiába játszott később, és hogy mégsem őt tettem ide be, hanem egy inkább ilyen baloldalabbi, védekezőbb középpályást, a sok híres csébetűseink egyikét, annak viszont az az oka, hogy a csehi tibi, ő egy isten igazából. Tehát amikor én elkezdtem nézni a Honvédot, főleg abban az első, 99 es idényünkben, úristen, tehát egy játékos, aki védekező középpájást is nagyon jól játszik, olyan szabadrugásai vannak, hogy olyan flegmán ilyen Lanzafámét idéző, sőt, hát azt nem mondom, hogy alázó technika, de elképesztő hmm. szabadrugásokat nyomott. Tehát, hogy megnézi az ember az összefoglalókat, hogy mit művel Szegeden, amikor nem is szabadrugás, hanem ott Lecsúszik neki egy labda ott a 16-os vonalára sarkára, akkor fölnéz, bent, várják a beadást, és akkor nem tudom, egy lendítés, bekúrja, már, bocsánat, a kifejezését ugye a rövid felső sarokba. Amikor az MTK ellen volt, abban az idényben 91-ben az idénzáró, a szezon gólját lőtte, kb. nem tudom, bepisiltem a lelátón a látványtól, hogy a zsiborásnak a gólt hegesztett, és olyan könnyedséggel egészen elképesztő volt. Tehát Csehi Tibi egy elképesztően jó játékos volt, és egyszerűen nem értem, hogy miért adtuk annyiszor kölcsön, de hála Istennek többször visszajött Nyíregyházáról, mert amúgy egy érdekes pályafutás ezelőtt hogy háromszor is szerepelt kölcsönben Nyíregyházán, 80-as évek végén, a 92-es szezonnak a tavaszi szezonjától egészen a, a bajnoki idényünk alatt, akkor ugye följutott a Nyíregyházát, majd ott lenyomta azt az egy évet a Nyíregynél, és utána még egyszer visszajött hozzánk, aztán tőlünk megint elment oda. De még a, a 93-as csapatba, amikor visszahoztuk, még utána is simán befért kezdőbe, tehát hogy egy ilyen elnyűhetetlen alak volt. És Persze. a Kasszás amiket hallunk sztorikat, hogy ráadásul az egyik lelke is volt az öltözőnek, Óriási. Egyszer a győrnek vert egy hatalmas szabad mm -hmm. rúgásgól, meg amit nem említettél, hát a, a fejjátékai szenzációs volt. Így van, így van Amúgy ah, képzeljétek el, nézzétek, majd utána, nekem utána sem kellett nézem, hogy a budapesti volánnak mindig fejelt egy gólt itthon. Mindig. Négy nullára vertük a volánt, Cseh Tibi mindig fejelt, bólintott egy gólt. A volánnak. És te, mint ilyen nagy gólörönfetisista, a Cseh Tibinek <gül> volt egy ilyen óriási gól, ez az ilyen malomkörzés. Igen, malomkörzés, igen. így van. Aj, mit adnék, ha mondjuk egy nem is, nem is egy kántorkevin, nem valók közé hogy ha, Már most a kecskeméten. Ha aj, akkor lefotoznám. Nekem a hátvédem egy, egy olyan srác, akit a BVSC-ből igazoltunk. Nem tudom, ez segítenek bármit. És én valahol azt olvastam róla, hogy, hogy ő még vidéken egy vidéki csapatban nevelkedett, és ott korosztályos gólkirály volt, de hogy Ilyen górok, rekordokat döntő gólykirály valamelyik korosztályos csapatban. Őt 93. januárjában igazoltuk a BVSC-ből, és én bevállaltam a matyeket bal hátvédbe, mert, mert nekem ő. Tehát amikor a Kuszel berakta, csak néztünk, hogy ki ez a drabális állat mert hogy a, hogy a bal csapatban, so hamar pilu helyére állt be először. Tehát, ő csatárnak játszott Így van. Tehát, de. hogy a, a konkrétan van. az év elején az adatbank, uh, ki is írtam, hogy hogy nézett ki az adatbankban a csatársorunk, de tényleg ilyen, ilyen Negro, vince piló, és közte volt ott nulla meccse, Mátyus János. Hogy és néztük, hogy jó, ki a franc lehet ez, mert nem is volt ott az igazolások között, hiszen ő még télen érkezett szép csendben uh, a BVSC-től, és, és eleinte tehát mondom, az első meccsén még balszerűként mutatkozott be, és a második meccsén rakta vissza kussella, az Ercsik izé ellen játszottunk a kupában, és ott már balhátvédet játszott bal oldali ember fogott lett bal balhátvédet, és hát nekem a matyak azokkal a, azok az ikonikus becsúszásaival a saras pályán, a, az, az nekem annyira megmaradt, hogy Hogyha ha tényleg valami, ha nem piros feketébe játszottunk, hanem fehérben, akkor ő volt az első, akinek a harmadik percben, már itt szénfekete Igen. meze volt. Nagy Nagyon mert... szeretett tényleg becsúszketni. És hát sajnos ugye ez is lett az egyik legemlékezetesebb pillanat De a Kispesten, amikor, amikor az Aurea lábát sikerült elkaszálnia. Az csúnya volt, bizony. Szóval nálam a, a matyákban. Ettől függetlenül hiába volt ez a, a csertős eset, ami nagyon csúnya volt. A Mátyus érdekes módon szerintem meg tudott maradni a szurkolók fejében is nagyjából egy ilyen közkedvelt figuraként, és ehhez, ezért ő is sokat tett, mert hiába volt ő amúgy Fradi szurkoló, és hiába Uh, lett ott is kedvenc, hogy töltötte éveket, az sose felejtette el, hogy honnan jött, és ezt mindig megemlítette. És én ezt nagyon becsülöm, mert számtalan játékos van, aki átkerül a Fradiba és akkor ott hirtelen elfeledkezik minden korábbi. Hát konkrétan volt, hogy FRADI Jéren. játékosként valami kis Pesten, valami megemlékezése, emléktáblavatása, ugyanúgy eljött, és ott állt a hátsó sorokba, és amikor kérdezte a sajtó, hogy mit keres. itt, mondta, hogy az ő, ő, ő neki ez így, ez így fontos, mert ő így, így megtalálta itt a, a helyét, és én nagyon-nagyon szerették őt is, meg hát mi is nagyon-nagyon szerettük őt. De mondom, ám, tehát neki az volt az óriási mázió, hogy abba a a konkrétan emberfogóval játszottak még Magyarországon, és hát azon a, azon a poszton az ő, ő habitusa, meg testalkata, az nagyon-nagyon az működött. Na, a, a következő az egy jobb lesz, amit te kezdesz, Attila. Jobb szélső. Nem egy klasszikus jobb szélső lesz, akit mondok, majd a középpályán is kicsit kellett varjálni, hogy meglegyen a négy ember. Bocsánat, nekem is amúgy teli van így, hogy nem feltétlenül így néztem én is, hogy jobb szélső, <haz> bal szélső. Ö, majd ha rátérünk a egyik játékosomnál akkor csodálkozni is fogsz. Én mindenkit a, a neki megfelelő poszton Ö szerepeltetek. Igen, ezt, ezt még figyeltem is amúgy le a kalappal. Uh, tehát a mostani nem, nem egy klasszikus ilyen, ilyen jobbfutó ember, és ő lesz szerintem az egyik meglepetés, akit talán nem gondoltatok volna, hogy bekerül nálam. Uh, ő egy bolgár származású játékos, ezt a nap, nem tudom, a elmúlt fél évben tudtam meg, hogy uh, a neve azért ilyen furcsa, mert egy bolgár származású. Uh, 85-től 93-ig a Csepelnek volt a tagja, és mi gyerekkorunkban, meg fiatalkorunkban minden csapatnak így kb. volt egy olyan 5-6 játékos, akik kívülről fújtunk, hogy az ott játszik ott lakán, Zahorán fabúja, Csukadi, ez ezek Békésseván, Tyukodi, Ács, Mikler, igen, ezek Csepel, Praxatorius, meg egy jó kétmájér. Kirchmayer, Siófok, Így az is igen, hát igen akkor a Így van, Brown keszeg. Kónya, DNS, Pécs. Na, és a Cseppelben kettő ilyen játékos volt nekem, a Hamar István, akit elhoztunk 92-ben, és van. azt hiszem úgy volt a megállapodás, hogy a másikat nem hozhattuk el, csak egy évvel később, és ez a másik lett, köszönöm itt a kihagzítást, a másik lett Stefanov István, aki a középpályának gyakorlatilag egy ilyen, ilyen állandó kiegészítője volt, mert ugye volt egy nagyon jó erős kezdőcsapat itt a 92-95 között, Stefanov az olyan volt, mint a Juventusban mondjuk a Padovánó volt a csatársorba, vagy nem is tudom, a Bayern Münchenben a Alexander Cikler, tehát aki mindig betehető, sose csalódsz benne, és iszonyú pengedolgai voltak, bokából osztott ilyen szupergólpasszok, ő is gyakorlatilag egy irányító volt, és akkor tele voltunk irányítókkal, ez a klasszikus kelete Európai irányító, iszonyú jó játékos volt, mert egyébként Habitusra és ilyen szimpatikus fickó, én nagyon-nagyon szerettem, és ami én velem madarat lehetett volna fogadni, amikor 93 3 nyarán ezt hallottam, hogy ő ide szerződik, kurvára örültem neki. Ja, nekem abba a csapatban ő egyszerűen már fel se tűnt, tehát hogy annyi ember játszott hát abba az. a csapatba. De tényleg, hogy, hogy nekem, nekem így tényleg. Kicsit hogy jött a Halmai Gábor akkoriban, és utólag tűnt, fel, hogy te Júst itt volt a Halmai, ez mennyire jó futbolista basszus. A, nekem a szegény Stefanovnak is ugyanez lett a, a, hogy mondjam, ilyen kis sorsa, hogy én nekem egyszerűen nem, nem fért fel a mentális térképemre. És ugye a. Ugye? A. Kinek? Szandóriának külöpte a. A Manchester, Manchester Unitednek külöpte a második gond. Nem van, tudom, miért van. keverem a Szamp meg a Manchester meccset most így. Semmi gond. Hát nálam nem lesz nagyon nagy meglepetés a jobb szélen, mert a korszak. Plókai mellett második ikonja, aki a második legtöbb meccset játszotta a csapatban, és hát. Ö, igen, én bevállaltam ide a Dubecet. É, azt hittem, a Bárányos lesz, Vakker, és tényleg a Dubec az, aki végig itt volt. Én Húpa. sajnos bevállaltam ide a Dubecet. Sajnos, nek nagyon sok egyben volt a gondolatomban, nekem is egy jó Dubec, János úgy. gyerekek 8 évet volt itt. Így van. 8 évet videótonból jött, és a, és a kieső csapatig itt maradt. Így van. És onnan ment tovább a Haliba. Ő, ő, ő ugye a a kupa győztes tavaszon már itt van, igen. tehát ő kupa győztes, és itt marad a kiesésig. És akkor még nem is nagyon játszottam úgy, igen tartalék volt. És ugye a, a, a 90-es évek végén, már, talán a reszerinél ott már van egy jó időszaka is, amikor ilyen 10 gólpassz fölött van. Uh -huh. Tehát, hogy neki azért volt egy ilyen, volt egy, mondjuk az hogy közepesen jól sikerült szezonja, amikor még talán a Mésző Kálmán, még a válogatott közelébe, is gondolkodott rajta, hogy esetleg meg lehetne nézni, a szerintem volt ő kerettag volt, nem? Kerettag volt, komorra beanyánlotta, igen. Amúgy nekem annyi, bocsánat, belevágok a szavadba, hogy én arra emlékszem, hogy nem nagyon sokan szerették a kurzon. Hát sőt, e konkrétan. Elég keményen megszólták szerintem. Hogy őszinte legyek. Én nekem két, két dolog miatt maradt meg igazán, sőt három miatt. Az egyik az, hogy ha ő megindult a szélen, az mindig egy esemény volt. Tehát nem tudtad, hogy mi fog történni. Ebből akár jó is kisülhetett, ez volt a ritkább eset, általában az volt, hogy megbotlott, a neki ment valakinek, valami, valami történt, de az ember nem játszik véletlenül nyolc évet egy, egy, egy honvédban, vagy 7, 8 szezont egy honvédban. Ugye a másik, ami megmaradt, az a hajráfia, és, ha, ugye, igen, igen, így van. és ugye én, én, én, én világértneve jó voltam, és abba, abba az időszakban én középiskolásként szintén hajráfban fociztam, és ez, hát ugye ott, ott mindenki ilyen gyerekkorában volt valami, Fodor foci volt, vagy, vagy mit tudom én, Persze. ő volt a détárját, én a Dubec voltam, mert ugye én voltam a hajráfos gyerek ott a, a csapatban, és hát ugye, ami még nagyon-nagyon még fontos róla tudni, hát hogy ő az utolsó tízes Kispesten. Így van. Ő viselte utoljára ezt a messzámot, hiszen róla vonultatták vissza Puskás. Puskás. Javára, éve. és ő a, a 30-as lett utána. Szóval nekem... Kicsit szomorú is egyébként, de. De az megvan, hogy egy betalált az MTK-nak, majd nézzetek utána. Aha. Én nagyon sokszor emlékszem, hogy Dubécs gújjával vagy vezettünk, vagy egyenlítettünk. És az égér annyit még, hogy ő visszatért az évvalamennyi kispest és az öreg fiúkban játszott uh -huh. az elmúlt években. Egyébként annyit még én is azért hozzátennék a végére, én megkedveltem őt. Az elején volt furcsa, hogy ugye az a váltás azért nekünk szurkolóknak megélni, hogy ebből az ilyen hamar orosz Fischer, Stefanov, Bánfi, ilyen szuper csapat után elkezdünk olyanokat igazolni, hogy hát jelának, poltos, hogy kiderül, kiderül hogy tök jó, de igen, és akkor jön egy dubec, és és most már nem is a Lloyd hozunk onnan, hanem a dubecet. Szegény. De mondom, nem bántani akarom, mert ő is része a történelmünknek, és ráadásul az életet az osztal, is némi dolgot. Na hogy, no, nálad ki lett a jobb szélső, aki nem a dubet? Nem, nem, nem, én most egy belső középályás fogok mondani. Amúgy középpályánál is ö, szerintem elég nehéz dolgunk volt. Ebben a korszakban szerintem nagyon jó középpályásaink Igen. voltak. De én mondom a legegyszerűbbet amúgy. Nálam, én utána nézem őt, nagyon sokan belső középálya sem volt, de majd meg fog cáfolni, nem. Nem más, mint a legnagyobb király Pisont Istvánt raknám be oda középre. Ugye itt 890 ben mutatkozott egy Botiozsinál egy rábohonvéd, sajnos 4 0 vereségnél. A 30. perc úgy románek Jánost váltotta, megsérült a Romanek. A gyűrieknél pedig olyan játékosok játszottak, mint Turbik például, ha jó hajszán, Mörten, mm -hmm. rubold, satöbbi szóval. Szagyt ö... be a jobb szélre. Így van, várjál, amíg azt Nézem, hogy... Ö, ö, mi... Ja igen, és akkor itt, itt, itt van ez a, a, amit mondtam nektek, hogy kis érdekességként, hogy ő 89-be, ja bocsánat, mondható nem fogdósan, szóval 89-be ő nálunk azon a Eto meccsen, egy rába meccsen egy mert én nem látom, egy Drobni Miklós kezdő volt. A név csak. Drobni Miklós, igen, igen. És tudjátok mi a dura? Aki összesen hat mérkőzésen lépett nálunk pályára, és el vagy Hegyes Halmi Tibor váltotta. Megmondom nektek őszintén róla, én soha nem hallottam semmit. És? Amúgy Szegedre igazoltak, ha jól láttam. Mind a ketten. Mind a ketten? Uh -huh. hm. Egy jó Hegyes Halmi Tibor. Én, én megmondom nektek, hogy... hogy ő, ő négy meccset játszott nálunk. Egyeket a pisontot. én nagyon sajnáltam, hogy tudod, egy csomószor terjedt a szurkói körökbe, hogy a Hemingway nem engedte vissza Kispestre. De nem tudom, emlékeztek, ő 2002 3 táján igazolt vissza Magyarországra az MTK-ba. Tehát mi bőven a Hemingway korszak előtt vagyunk, és ott volt neki egy, egy legendás gólja, amikor a Szűcs Lajosnak volt egy ilyen elképesztő hosszú góltalansági szériája, és ahogy kígyótérről rúgta el a labdát. Iszonyú messzire. Iszonyú messzire és gyakorlatilag a Szűcs lábai között. Tehát egy akkora potya gólt kapott a Szűcs, azon a meccsen pont kim voltam, nyilván a Trezibá miatt, és hát felállva tapsoltam ott, hogy, hogy szivatják a Szűcs Lajos. tehát ez, ez egy csodálatos pillanat volt. én. Bocsánat, még annyit elmondanék, hogy nálunk 7 szezon töltött el, amúgy. Összesen három bajnoki címet nyert a klubban, 153 bajnoki 21szer volt eredményes, és 31szeres válogatott. Nekem egyébként van egy jó sztorim hozzá, már még nem is mondtunk nagyon ö, sztorikat, hogy egyszer lementem fel Csútra, a Honvid Real Madrid ö, puskás kupára, és nem fotóztam amúgy. és... Ö, nem tudom, honnan ismertük már egymást. Amúgy egyedül ült, és akkor mondta, hogy menjen már, vagy menjek már oda felhozás, nézzük együtt a meccset, és végig nyomta a kétszer 45 percet, és tök jó volt mellette hallgatni, hogy ő hogy látta ezt, mi volt jó, mi nem volt jó. Az nekem egy nagy élmény volt. Sajnos, ha jól emlékszem, akkor kikaptunk kettő-egyre. Mi vezettünk, aztán kikaptunk kettő-egyre a madrid -től. Most a, térjünk át a belső középpályásokra. Itt ugye lehet olyan felosztás, egyébként én fogok következni, lehet itt olyan felosztás hogy akkor egy védekező, meg egy támadó középpályás. Én nem bonyolítottam ennyire nálam, nálam két belső középpályás lesz, és hát az egyik nálam is a pisont, aki, aki szerintem sokat lendi... És ez egy olyan dolog, amiről szerintem Attila vele talán már beszélgettem, hogy ő nekem gyerekkoromban, kicsit ilyen szemléletformáló dolog volt, ugyanis én a Lőrincen a Fórum mozi környékén nőttem föl, és onnan, a, ahogy a Bocsik stadionhoz mentünk, ott mindig elsétáltunk a traktorgyárpálya mellett, és a tra traktorgyárpálya mellett a, a, a nem tudom, Vaslemez utca, vagy mi mentünk ki a, a stadionhoz, a, a Új Temető utca sarkára, és a 90-es évek rendszerváltás után vagyunk, és ugye abban az anómiás időszakban itt a külvárosokban is egy picit ugye elszabadultak a dolgok, és volt egy nagyon kellemetlen dolog, hogy, hogy a, a, ott a traktorgyár pája mellett egy tűzfalra éveken át ki volt írva, és senki lenne most, hogy cigányfeldolgozó vállalat nem tudom, hogy ti jártatok-e arra, is emlékeztek. Igen, és, és ré rémlik amúgy. Rémlik neked is ez. És, és én ugye ezen az út mentén sétáltunk ki a mérkőzésekre, és amikor kiértünk a meccsre, akkor azt hallom, hogy Bent meg, Pison Tisztván a legnagyobb király. Ha Fradion, akkor nyilván mást is hallottunk, és akkor az emberben, én ilyen tizen, kora tizen évesen, akkor már talán középiskolás voltam, ez ilyen, egy ilyen erős szemléletváltás volt, hogy nekem ezt ez fel kell dolgoznom, hogy egy olyan társadalomban élek, ahol előjön ez a probléma, előjön ez, hogy, hogy ami, amiről nem lehetett beszélni előtte a, a rendszerváltás, azok most hirtelen kiszabadulnak, de közben nekem az egyik legnagyobb kedvencem a pályán, az mégiscsak egy ember akért akér tényleg rajongok, és, és máig is, hogyha véletlenül összefutok vele valamilyen mérkőzésen vagy akár itt a futballházban, ilyen tényleg elképedve hallgatom a történeteit, ahogy tud beszélni a Kispestről, hogy kötődik ehhez a klubhoz, tényleg az egyik legcsodálatosabb ember, aki valaha Kispesten szerintem megfordult, és, és én szerintem én egy kicsit ezért is tolódtam el a középiskolában a, a családilag elvált reál tudományoktól inkább ez a humán felé, tehát a történelem, szociológia irányába, mert, mert ott, ott egyszer értelmeznem kellett azt a valóságot, amiben egyszerűen létezem. És a, és a, és a Bá az volt az egyik ilyen, ilyen sarokpont itthon. Ezt csak ilyen kis személyes részként meséltem el, de szerintem lépjünk is tovább mondjuk Attilához, hogy, hogy nálad ki a... Ez az első olyan kör, ahol bezárul a, a játékos kör nálunk, mert nálam is a pisont az egyik belső-középpályás. Ró... Csábi már három szörvé. Jó, ja, igaz, akkor bocsánat, tényleg Csábi is volt mind a hármunknál. Na, szóval a pisontról... Uh, nekem... És én még várok még egyet majd. Igen, egy, ez biztos lesz. Uh, na, tehát a pisonnál három dolog. Az, amit itt gyorsan hozzáfűznék. Az egyik, hogy amit mondtál itt Hanta Stefanov kapcsán, hogy kicsit én úgy, úgy voltam a pisonttal, hogy Annyi jó játékosunk volt, de ő nem csere volt, hanem ő egy állandó kezdő az egyik legfontosabb tagja a csapatnak, de én, én el voltam foglalva az illés, és milyen jól néz ki a hosszú hajával, meg a extrákat jó, oké, De pisont az a kezdettől itt volt, őről én nem nagyon vettem tudomást, nem örültem csak, hogy itt van. És igazából, amikor elment, akkor lett egy nagyon-nagyon nagy űr utána, hogy egy ennyire fontos tagja a középpályának, aki egyszerre volt fazonszabász, meg így a, a csapatnak ilyen ikonikus figurája, nagyon-nagyon sajnálom, hogy mint ahogy nagyon sok legend de így a 90-es, 2000-es években ő sem itt fejezte be a pályafutását, mert szóval nekünk mindig sikerül elcseszni. Ez egy nagyon szomorú dolog. A másik dolog, ami eszembe jut róla az, hogy ugye ő Izraelben légyóskodott sokat, és tök jó sztoriai vannak arról az időszakról. Engem is nagyon érdekel az, az ország, jó pár jártam ott, és mindig élvezettel hallgatom ezeket az emlékeit, és még egy dolog, amit viszont a Pisontal kapcsolatban nem lehet elfelejteni, az, az 1992-es jófoki mecs, TV közvetítésben néztem, és akkor esett a hó, és amikor beállt a Pisontat, vette külön a kamera, hogy egy ilyen edzőcipőt húzott föl, mert hogy a csónacsukék. A a igen, csúszkálna nagyon, és akkor ez egy milyen jó megoldás lesz, és utána egy gólt is vert, miután beágyseleként. Óriási jó műsor volt ebből utána következő Az X lett, nem? Nem kettő-kettő? Megnyertük. Meg is nyertük. Azt szám, hogy én is tévében néztem, és tényleg, ha jól emlékszem, egy fekete tornacipőt vet fel. Még nálad hiányzik egy belső-középpályás lovi. Az egyik. Nem lehet más, mint Illés Bélát, raktam oda. Ugye Béla, 92-ben érkezek hozzánk, és ugye pont az adás előtt beszélgettünk, hogy a Ferenc elől simán meg tudtuk szerezni. Nem is tudom, melyik meccsen voltam már kint, ahol ezeket a bekivabálásokat hallottam, hogy Béla, gyere a Fradiba. Tényleg nem tudom már, melyik ö, ö, meccsen voltam kint. Szombathelyről igazoltuk, ugye három szezont húzott le nálunk, amikor, ha jól emlékszem, akkor az MTK vitt el a fél csapatot. Hát nagyon sokat, igen. Ugye, hamar, igen. illés. Akkor, akkor volt az a Nemzeti Sport címlap, hogy fölül volt négy ász, és alatta pedig négy bubi, nem tudom, illés, hamar, voltak, és alul pedig igen, orosz, és alul, alul... cipper, bujáki, hungler, és, és talán bárányos. Talán bárányos. Igen, hm. tehát ő volt, és ez, ez egy Nemzeti Sport címlap volt, hogy, a, hogy ez a dövrész korszak után igen. becsődülő Honvédból, igen. vagy Kispestből, elmegy négy, ekkora, ekkora állsz. Na, 92-ben ő egy, ő egy Békés Csaba Honvédon mutatkozott be, az kettő-kettő, lett a Miguelünket Márton is Fischer szerezte is. Hát oh, a túloldalon Fischer, azért paljog. olyan játékosok voltak, mint Szarvas, Árgyelán, Kasik, Kulcsár, és még sorolhatnánk. Azért az, az egy bombaerős Békés Csaba volt Nagyon az a szvalljuk 81 mérkőzésen, 32 gólt szerzett nálunk. Az utolsó meccs egy Kispest-Nagy Kanizsa 2-0-ás meccs volt. Azon együtt voltunk. Így van. És ki volt az edzőnk? Ami mi edzőnk, Török Péter. Így van, Török Péter. Illés és Bárányos Gólyával nyertünk 2-0-ra. Szerintem Illés Béla ebből a kországból szerintem kihagyhatatlan. Nyilván, nyilván. És akkor haladjunk tovább, Lovi. Te jössz egy másik belső középpályással? Na, akkor Illésnél tartottunk. Hát ő nem belső lesz, és akkor itt Attilára ő, térnék ki. Én csehítibit raktam középpályára. Ah. És nekem hatalmas nagy kedvencem volt. Azért nem mondom, hogy ki a másik, mert még nálam szerepelni fog a, a listába, de kettő játékos volt, amikor a Pannonia általános iskolába ugye fociztunk, más azt mondta, hogy ő mit tudom én, Vukovics, vagy Vasil, vagy, vagy Dukon, én pedig voltam Csehitibi vagy uh -huh. a másik klasszikus, és akkor gyorsan... Bár igen, igen, beszélni? Egy két mondat. Abszolút. Ha már kigyűjtöttem, 83-ban mutatkozott be egy honvéd PMFC mérkőzésen. Ő csereként Bononyit váltotta, és komorra Imre volt az edzünk Azt, amelyet Csett Dajka és kettő egyre nyertünk, 7000 néző volt a Bozsikban. A... Kellemes labdarúgai idő vezetve Hartman. Így van, és Détárival együtt tárt be akkor azon a mérkőzésen. Ö -ö -ö -ö, mit akartam még mondani? És egy olyan jó pécsi MFC-t Vertünk meg, ahol rótantal Dárdai, Péter és Katriczki Béla állt a Pícsieknek a kapujába. 135 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és 29-szer volt eredményes. Szerintem olyan nagy volt, mondom. Én leginkább a fejes meg a győr ellen, az a szabadrugás az, az, az szerintem vég volt szerintem a Rába Etonak akkora a kapusa. És szabadrúgás volt, ez egy esti meccs volt. A rajzolni lehetett azt a labdát, esélye nem volt végnek. Amúgy azt a meccset 2 0 ra nyertük. A ti Másik belső középpályás? A másik belső középpályás nálam, aki miatt ugye szabályt kellett módosítanunk, hogy legalább 20 <gül> meccs és két, két fél idént kellett itt játszani. Hát óriási meglepetésre ő az én Nick név a Robert Varzsiha, aki miután ez a Hanta által itt az előbb említett nemzeti sportos címlap megjelent a kártyákkal, és tényleg úgy nézett ki, hogy itt mindennek vége van, elmentek a nagyászok tőlünk, és akkor elkezdtük így összelapátolni a ilyen mindenféle fura igazolásokat itt a környékről. Mondjuk jött egy Idénes, de a többi az ilyen teljesen ismeretlen, hogy Ginda, Tilla, meg jött egy másik is, akiről majd beszélünk még a későbbiekben, és akkor leigazoltuk Pésről azt Robert varsi aki viszont már ott nagyon jól játszott Pécsen és tudtuk, hogy előtte Három idént lenyomott az Evertonban. Premierligában. Azt máig nem magyaráz el nekem senki, hogy hogy, a került, Pécs, ő ide? -hogy került ő Pécsre? És hogy én még azt azt én, igen, az egy jó világ legnagyobb kérdése. Arra is emlékszem, ellenünk játszott, és úgy mondta be a bemondó, hogy Varcika áll Varcika. be, és azt hiszem azon a meccsen Eszenyi két golyával vezettünk, és kettő-kettő lett az a meccs, ha jól emlékszem. És arra emlékszem, hogy Varcika nevet ki ez. És aztán ugye ideigazolt, és Hát az egyik legjobb légiós, volt, és legjobb nem légiósú akarom légiósú még az. elvenni ezt a vársia korszakot tőle. de nálam is nem tudtunk annyira ö, lelimitálni, hogy hány meccsen ö, játszon nálunk. Volt egy játékos, akit a francia meccvitel, meg van ő középpályás, hosszú hajú volt, és a forraival lehetett keverni. A kedvenc védekező középpályás ha, hány meccset játszott ő? Hát nem is tett 14-et. 14 Mondjuk ki a nevét? Zoran Milinkovics. De őt nem, nem Spanyolországba vitt? Nem. Én úgy, én úgy emlékszem, hogy a Metz vitt el először. A, a ezé, én mit? meg Japánra emlékeztem. Én van a Spanyolban. A, a Metz, ha a Tóth Misit vitt el, Szerintem én a de majd megnézzük Most amúgy lényegtelen. Mirinkovics, ő egy hatalmas igazolás. Hogy ő is hogy került ide, eszméletem. Nem tudom, hogy hogy került ide, és nagyon kár, hogy ilyen hamar elment. Óriási volt. Én nem is tudtam, hogy 14 meccset játszott nálunk. Fél szezont volt itt összesen. Viszont vissza a Varsóhára, ugye lenyomta azt az egész egy évet. Egyedül az utolsó három meccsről hiányzott, meg a Kupa döntőről. Ez nekem amúgy óriási szívfájdalmam. Van a Nick a focilász című könyve, ami nekem egy ilyen nagyon nagy alapmű, és akkor abban van a Lion Brady című rész, ami pontosan arról szól, mint amit én a Varzsikával éltem meg, hogy van egy kurva jó kedvenc játékosom az egész idén, mert tényleg jó a középpálya agya elképesztő élmények kötődnek hozzá, és akkor amikor jön a legfontosabb döntőmeccs, és ő egyszer csak elmegy, eligazol Amerikába, és azt látod, hogy nincsen, nincsen pótlás, és a következő években én folyamatosan kerestem a varzsiát, hogy hol lesz a következő varzsija, hol a következő varzsija, és amíg nem jött a Szabó Tibi egy öt év múlva, addig... Na, te teljesen ilyen, nem tudom, ilyen szürke kilátástalanak tűnt itt a kispesti élet. Nagyon-nagyon jó játékos volt, tényleg egy ilyen profi világból véletlenül ide csöppen. nem is értettük, hogy mit keres Nagyon megbízható játékot hozott. És még egy dolgot akartam nektek mondani, hogy. Akfradinak lőtt a... golját. Akfradinak az golja. Hatalmas volt. Ez csodálatos volt. Gémes Toncsival, egy közös osztálytársunkkal néztük ki a Bálintal, e egészen elképesztő meccs volt az. De még egy dolgot akartam, hogy a, még az ősz idényben, Uh, akkor volt egy olyan utolsó három-négy meccs, amikor a pár ilyen régi játékosunk még egy picit visszatért egy, egy rövid időszakra. Dúró, Brockhauser bekerültek a kezdőben, pisont, és akkor úgy játszottunk Vácon az utolsó fordulóban, hogy így nézett ki a középpálya, hogy Varzsiha, pisont, bárányos. Úristen, ez micsoda. Mi mi mi mire lett volna képes ez a csapat, ha hosszú távon együtt marad? Úristen! Mennyi lett az a meccs emlékszem? 3-3. Tényleg az volt a 3-3-as. Varzsia gólt is ugott. Így van, és azt hiszem mi egyenlítettünk az utolsó igen, percekben. Igen, a legesleg végén, igen, igen, igen. Nem Jovanovic? Nem, a Varzsia lőtt a Varzsia? utolsót, igen, ha. igen. Én azon a meccsen ott voltam amúgy, és iszonya nagyon jó meccs volt amúgy. Hát el a emlékszem, hogy mennyire, mennyire, hogy ilyen, tudod, ez az ilyen ilyen, ilyen Ilyen, ilyen lengyelektől szokatlan kocka feje volt azzal a kis fura tüsi frizurájával, mm. és ahogy, ahogy ment, mindig ez az egyenes derékkal futott állandóan, tehát egy jelenség volt a pályán. Egyébként én tartozom még egy belső belsőközéppályásra, és akkor ezzel bezárul a körnám is Illés Béla, szerintem nem nagyon érdemes róla beszélni. Elmondtunk, minden. elmondtunk mindent, Béla király, tehát Annyit én... igen, én nem, nem bírom ki, ne szóljak hozzá. Na mond, Valahol kellett. Valahol, igen, igen. Illés Béla, ő tipikusan az, hogyha csak a játéktudást nézzük, akkor kirobanthatatlan kéne legyen a kezdőmből, de egyszerűen én tőle nem, nála nem tudok elvonatkoztatni ott, hogy a 90-es években ő volt a tipikus magyar irányító, nem próbálta ki magát külföldön, megelégedett itthon a... Bezegy aki kipróbálta magát külföldön, eljött Magyarországra. Eljött Angliába, és aztán nyomott egy idén itt Magyarországon, majd utána ment ki Amerikába. Tehát ne hasonlítsuk össze, és nálam mindig, ha irányítóról van szó, akkor csak, és kizerolok, pisont István, egyszerűen Illés Béla nálam nem tud hozzá fölnőni. és ugyanúgy sajnos, ami azóta történt az elmúlt éveg, évtizedekben, ugyanúgy például, hogyha ilyen 80-as legendát kérdeznek, akkor nekem nem Détári Lajos, hanem, de erről majd a reklám után. A, egyébként a Bélához még Annyit, hogy nem tudom, emlékeztek a 2000-es évek elején, még az MTK-ba játszott, és uh, már nem volt annyira fiatal, de akkor megjelent a nemzeti sportba, hogy, hogy valamelyik török élcsapat őt meg a halmait együtt vinné, valami, nem tudom, 1 millió dollár, vagy 2 millió, tehát valami akkoriban akkoriban nagy összegért, és még arra is nemet mondtak, vagy legalábbis nem derült ki, hogy ez valójában igaz volt, -e, bár a halmai eligazolt utána, azt hiszem, újra külföldre. Uh, és marad is nálad a szó, Attila, mert hát áttérünk a balszélsőkre. Na ki a balszélsőt? Balszélső, igen. Uh, ugye. Ja, hamar, félig meddig játszott balszérsőt a, a, a bajnok csapatnál, bár csatár mind, mindig így váltogatták, de mégsem ő lett az nálam, hanem ebből a kupagyőztes honvédunkból, a 96-os kupagyőztes honvédból van egy játékos, akit Erdélyből hoztunk, és aki szerintem ez lehet, hogy most én polgárfukkaztás, de ő befért volna szerintem a bajnok honvédokba is. Ő az a Piroska Attila, aki balszélsőként kezdett, aztán a 2000-es évek elején, mikor másodjára tért vissza hozzánk, akkor már akár irányítót is játszott néha, és a Sassu tömte -töm olyan labdákkal, hogy az ember megnyalta mind a tíz ujját. Piroskát kétszer is elküldtük egyébként, egyszer a Bicskei, amikor edző volt nálunk 97. januárjában, utána meg a Kovács Attila, amikor ugye visszatért itt megment, vagy ide jött megmenteni a csapatot, és akkor ilyen racskókat, meg hasonló szörnyedvényeket ide szerződtettünk a Piroskát, hogyha itt hagyjuk, szerintem kb. meg lett volna a bemaradás, mert rugott volna pont 5-6 gólt, ami hiányzott abban a fél hát, Pont, annyit rugott, sem talán 5-6-ot. Amíg igen. itt, volt, igen. Amíg ugye itt a, volt. Ha jól emlékszem, akkor a Glázer Robi bácsi megvitte magába a fél évről, Magyar Kupát is nyert ott is. Úgyhogy Piroska tényleg elképesztő fazon volt, én nagyon-nagyon kedveltem az ő játékát, mondom több poszton is bevethető volt, egy igazi jó klasszikus. Nagyon klasszikus. jó játékos. Hát emlékeztek a Fradi Honvéd 0-2-re, piros kapott. Az, az igen, igen. Ott fordítva volt, ott was. a sassu kapta a két gól hát, de az egy gyönyörű meccs. Van. Hát vagy ugye a kupa döntő, ahol azt a pattugó labdát valami nagyon lassan, de beveri a jobb alsóba. És, és ez, mint, hogy -j -j -j szóval, egy az mit tud, 83. perc volt, amivel egyenlítünk. Katartikus volt, tehát ugye... Apukámat itt a többiek ismerik, nálam is nagyobb pessimista, Öt, az egész kupadöntőt ott végig szöttyök, mellette meg öcsém mellett, Édek kár volt kijönni, ennyi pénzt kiadni a tribű jegyért. ez nézhetetlen a játék, néz, meg még, lecseréli az egy csatárunkat is, egyedül tót, Mihálya, nem, áh, itt vereség lesz a vége, és akkor tényleg már semmi, mert alig van idő, és akkor a piroska jön, megsugasztja a labdát, és a becsorogottak osztamát a kapuba, tényleg extázis volt a láton egyszerűen, óriási volt. Igen. És három percek és hát a bárgyal beszél, így van. Én Szen... ennék, és így meglepő módon nálam is piroska lesz a bal-hát-baloldali hmm. középpályás, egyszerűen én rajongtam a játékát. Tehát magát az egész karaktert rajongtam. Igen, Az egész karaktert. Még annak ellenére is, hogy, hogy, a, hogy benne volt a teljes magyar futball az ő karakterében, mert ugye a kupagyőztes csapat után nem tudom, hogy ezt még egy évet van itt, és nem visszaigazolt Romániába. Egy-két évre, és akkor ugye terjedt az a pletyka, hogy egyszer annyira nincs fizetés Kispesten, hogy, hogy visszament Romániába, mert ott jobban keres. És akkor utána úgy tűnt, hogy a 90-es évek végére, akkor megint csak az Imre Báncsival, amennyire a klub kasszát, mert visszajött. És nekem, nekem tényleg egy, egy, egy, ilyen, egy ilyen elképesztően óriási pillanat volt, amikor Usta Piroska visszajött. Uh -huh. Hát vagy egyik nagy kedvence. El és se hittem. El se hittem. Én nagyon megsirattam, amikor elment Újpestre, és neki megbocsátottam, hogy visszajött, mert, mert egyszerűen én rajongtam az egész karaktert. Tehát az, az, az a... Mindig az öregek mesélnek arra, hogy milyen volt Kocsis Lajos, meg, meg ilyen nagyobb játékosok, hogy alacsony volt a súlypontja, és akkor olyan kiismeretetlenül cselezett. Na jó, de ők nem azon a traktornyomon, ami itt a Bozsik stadionban volt akkoriban. Tehát az a kiszikesedett traktornyomon, amikor ő, ő neki indult és onnan azért nagyon nehéz volt elvenni a labdát. Én nagyon mondom, a Piri az egy, egy egészen elképesztő kedvenc. Nagyon jó játékos volt. És amúgy egy picit emlékez az a, a Glázer csapat mennyire masszív csapat volt, ha emlékeztek? Meglepően, mert én ugye? semmit nem vártam a Glázert, amikor kinevesztették ki. Jézuson, mondom, hogy holnap. egy nagyon jó csapatot csinált. csinált. Olyan jó csapatot, mint a Bognár Bognárgyú, Gyuri, gyuri, és van. Bognár bognár gyuri és van. Nagyon jó csapat, csak ugye a Pininél volt a bognár, Csak kivágta, Igen. ugye? Hát akkor volt a, azt mondja, a tárgyalás, vagy valami ilyesmi, és akkor, akkor a Gyurit már nem lehetett itt tartani. Vagy valami, Pedig valami ő is jó csapatot És ilyen csapatból még jót is Szili Attila, atyaig. Na, a ki a baloldali. Nálam is baloldali, nekem egy, egy saját nevelésű középves választottam. Amúgy nekem sokáig, nem lesz, akit mondok, a, nekem én úgy voltam vele, hogy a halmait valóban be kéne rakni, mert, mert, mert, és ugyanígy voltam a Gabala-Krisztiánnal is, akinek a játékát én szerettem amúgy és szerintem egy nagyon jó játékos volt szerintem, de hogy rátérjek a kérdésen Állam egyértelmű, hogy Bárányos Zsolt raktam be. Ö, azt tudatok kell amúgy, hogy amikor én nyertem suliba, és aki Honvéd szurkoló volt, akkor nagyon sokan a Bárányos szerették, vagy volt a Tóth Mihályos egyébként is, választani kellett a kettőjük között mindig. Bariról egy pár szot, ha már kinyomtattam, ő is azon a Omlinózus MTK Honvéd egy négyen mutatkozott be, nyertünk természetesen Illés kettős és Vince szerezte a gólokat, túloldalon pedig Vancsa volt eredményes, 124 meccset játszott nálunk, 25 szer volt eredményes, amúgy én azt hittem, hogy több gólt lőtt nálunk. 2003-ban játszott az utolsó kispeti meccsét, akkor a Bozsikban egy 0 0 játszottunk a Sopronnal, és annyit még hozzá rakni, hogy a 92. perze kiállították. Igen. Ott még Eskén előtte voltam. Tán a Torgellit is kiállították Igen. egyébként. És hát ugye neki van ez a legendás videójelenet, ugye arról a Diós Győr elleni idénnyitóról, amikor, amikor, amikor dekázgatva emeli át a játékosokat. Arra az, értünk be a tesómmal, mert fél órát kellett sorulálni. ezer néző volt azon a napon. Hát megcsin. én szerintem, hogy öt ezer lehetett, ne, de, de valami a lőrésekből szerintem csak kettőt nyitottak igen. ki, mi valahol a... Val, tehát hogy konkrétan úgy volt, hogy sor, Vasút is én, és folytatódott a sor. Tehát egyszerűen nem lehetett. Teli rá. volt az állóhely. Diós volt. És, Teli volt. És ugye az egy idénnyitó volt, így egy tavaszi idénnyitó, idénnyitó, az 5-1-nek a visszavágója ráadásul. Így van, Kertő is 2-0-ra. Kalin rúgta, emlékszel Loli a Kalinnak a goljára, Boka mozdulatból? Így van. Gyönyörű. Térjünk át a csatárokra. Kezdem én. Hát egy olyan srác lesz, aki most lesz 50 éves. Pár, pár hét múlva, ugye ezt az adást szeptember közepén veszük föl, ő pedig október elején lesz pont 50 éves. Annyit még elárulnék róla, hogy, hogy például nincs román nyelvű wikipédia oldala, ami egy óriási <gül> meglepetés. Na ki lehet ez? Márius Sassu. Sassu. Ah, Tehát, ah, ezt nem gondoltam, hogy ez nálad is lesz. Oh. Én meg azt gondoltam, hogy ez a mind a hármunknál lesz. Nálad, nálad is? is? van. Majd meg látjuk. <gül> Szászút, szászút egyszerűen nem lehet. Igen, ő, ő a megyesi mellett, aki még szintén nem nyert semmit, és Piroska Attila mellett, a, meg Dubec mellett. A, nem, igen, a három játékos van a kieső Azt tudjátok, hogy autókereskedő a Romániába? A nem. Piri megállítol a Sassu... postás. Nem. Ne. De a Nagykárolyban, ha jól tudom, jól hallottam. Szeretnék lakni, hol ő a posztás? Hát, apám, Pám nem tudtam. De vagyok a, a szaszú, én úgy tudom, hogy ő autókereskedés. Oh. Nem most utalom, hogy ő az. Ő konkrétan teljesen eltűnt, ugye, amikor, amikor tőlünk eligazolt a fradiba, ba akkor volt ott egy szezonja, talán a COVID-t a, a új bajok lettek. Bajok lettek, igen, de ugye a következő szezonban már csak ilyen nagyon kiegészítő ember, és kölcsönadják valami görög másodosztályú csapatnak, van visszajön a fradió, és egyszerűen konkrét utába hagyta a pályafutását. De egy, nem mennyi volt 31 évesen? Nagyon-nagyon fura volt, ő egy. Ilyen temesvári csapatoktól jött, és amikor. Én emlékszem, hogy a nemzeti. Hát Hozánk a Rapid bukarest. Hozánk már Rapid Bucharestből, rapid igen. Bukarest igen, bőle, igen így és van. volt neki még egy légiós próbálkozása, ugye a Vojvodinál, de hát ugye az a háborús időkben nem nagyon lépett pályára, de hogy hogy a, a nemzeti sport valamiért akkoriban szerintem elírhatta, ha jól nem a nemzeti sportban volt, vagy lehet ezt színes sportban, mert akkor még volt a másik sport, színes sport másik van. sportlap is akkoriban volt, hogy ő román válogatottként harangozták be, de utána néztem, ő román B válogatott volt csak, de az is azért, tehát passzus azért a, a, a román futball, ugye akkoriban ők folyamatosan kin voltak a vb n a 90-es években, és a román bajnokság harmadik-negyedik helyén álló -tól elhozzuk, tól a harmadik-negyedik számú csatárt, mi a francot kereső 2000-ben a csőd közepén Kispesten? És akkor amikor elkezdett játszani egy ilyen, egy ilyen tényleg egy erőtől dúzzadó, egy ilyen talpik profinak tűnt a srác, és, és volt egy, egy fix megoldása, egy ilyen 11-es pont magassága, kisodrólba föl a pipába. Nem szarozott a gyerek. Újpestnek a lő, ugye hány ilyen? Nagyon gólt jó lőtt? játékos. Volt. Nekem én hallottam, hogy hogy került ide, de azt majd a későbbiek folyamán fogom elmondani. Jó, Meteusz. Én? Nekem nem ő lesz a csatárom. Ö, egy olyan csatárjon, aki már eléggé a, a, szóval az utolsó szezonját kezdte, ha jól emlékszem, amikor ebbe mi belekezdtünk ebbe a lecsóba. Nekem hatalmas kedvenc játékosom volt, és képzeljétek el, mielőtt még elmondanám a nevét, ő volt utánpótlásban állunk kedző régen, és ö, én nem tudtam, hogy nem is tudom, miért voltam a Bozsikban. Lehet, hogy egy, egy, akkor még Szurgent Lajos bácsinál vettem egy jákómezt, ha jól emlékszem, mert akkor a, ugye a, a mi volt ott étterembe lehetett kapni, és ő hívott fel, ha nem jövök érte, akkor azt a ezt a faragónak nyomatta volna meg. Alig volt mezünk amúgy, nem így, de nekem lakták egy fekete jákómez, imádtam. És mentem haza, és úr is ez nem lehető. Én, én oda mentem, és megmondtam neki, hogy... hogy Elnézés, sarkadi bármint van, kis peszuk, meg kell mondanom, én, én, én imádtam a játékodat. Ez nem más, mint Józsi. Ö, Én nagy Gregoros voltam. Amúgy voltak a Fodorimisek, és a, a Gregor őt Én Én is voltam. Igen, én, én megregoros voltam. 8-an-8-a mutatkozott, be egy Honvéd Békécsaba 0 a Már azt szerintem három játékos, mondtam, aki ezen a mérkőzésen Bicskei el mutatkozott be. Ő, szünetben őt lekapták amúgy, és Zirher György, jó mondtam? Zirher. Vagy Zirher? Zirher. Nem így, talán így mondták. Vagy hangosbemondotán hágyszer mondta be, szóval... Igen. Nekem ő nincs meg, megmondom őszintén. Ő, ő folytatta tovább. Amúgy... Ő, ezen a meccsen a csavába egy jó fabuja, Bracskó, Csatu, és Kanalas Zoltán volt a pályán, szóval ezeket nektek tudni kell, csak gondoltam, hogy meg, megevlítem. Amúgy 84 bajnoki meccsen, 30 szer volt eredményes, kétszer volt bajnok velünk, egyszeres Magyar Kupa győztes és 1991-es idényben 15 góllal gól király lett, Sajnos utána a siófokra igazolt, mint tudjuk, akkor a német, németek vették meg a siófokot. Nagyon gazdag volt a siófok Nagyon gazdag volt, és mindenkit oda vittek, Fischer-től Fischer, kezdve. Du Gregor, így, Fodor. Így van, igen. akkor. akkor és ja. amúgy ott már csak hétszer talált be. És a, meg... a Fradinál is keves, kevés gólt lőtt után, amikor átment Így van, utána átment a... a Fradiba, és amúgy hatszor volt válogatott játékos. Én tényleg gyerekkoromban én, én Gregor Józsi, vagy Csehi Tibor szerettem lenni, ezt csak nem árultam el egy jó 45 perc, amikor erre rátértünk Csehinél. Szalha ha szöglet volt, akkor Csehi, ha rámentem a kapura, akkor Gregor Józsi. Az megvan, hogy egészen Eppelig ő volt a legalacsonyabb ból aránnyal, magyar gól király. Igen, ezt akarta mondani amúgy, én is fejegyeztem. De, hogy Eppel Marci meg, megdöntötte a rekordját. Ati, uh, nálad is van még, legalább egy csatárt mondjál te is. De azt, aki már volt, vagy egy újat? Mondhatod, aki volt. Mondhatod. Te, te, te, te, te. Te. Jó, akkor legyen az, aki már volt. Hát én is a Sassuth választottam, és azt hittem, hogy ezzel ilyen meglepő leszek, mert hogy ö, minden, ilyenekre számítottam, Gregor Józsefre, Vince Pilura, Hamar Istvánra, Orosz Ferencre, tehát náluk nagyon nagy csatáregyéniségek játszottak itt a 90-es években, de azért választottam a Sassuth, mert ő volt az, aki szerintem befért volna a korábbi csapatokba, és nagyon jó játékos volt. És amikor Tesómmal megbeszéltem ezt, hogy nagyjából nekem mi a csapatom, akkor mondta, hogy elképesztő fazon vagyok, mert a szaszút persze beteszem, és a másik ilyen karaktert, azt meg hogy gyűlöltem itt Kispesten, ugye a beszélő disznó sajtot, a Nened Lukicsot, csotak aki itt a kieső csapatnak volt az egyik undorító antiikonja. De a kettő között elképesztő különbséget tapasztalunk a szaszú. Igen, ő is egy ilyen hidegvérű profi volt, csak ez ezt komolyan vette a profiságot, annak ellenére, hogy egész vagy mégse olyan volt, de, de mégis, hogyha pályán volt, ott volt helyzetbe került, lőtte a gólokat, és egyszerűen sose láttál olyan meccset, hogy így beleszart volna az egészbe, vagy pedig nem érdekli, hogy a csapattal mi lesz. A másik delikvensnél én folyamatosan láttam ilyeneket, de tök érdekes, hogy egyébként ezzel egy elég nagy kisebbséget jelentek itt a Honvéd táboron belül, mert a nagy többség azt szerette a Szebb futballcsalót. Szaszú viszont zseniális Szerb volt. Amúgy valamilyen szinten én is szerettem amúgy Lukicsot. Én a, én, én a játékat tudom, te nem szereted amúgy, de megmondom neked őszintén, hogy Lánzafá, e után én Szaszúfán vagyok. És utána én a Negro. De majd később visszatérünk ezekre. Lovi te a másik csatárt. Én azt gondolom, hogy szerintem mindhárunknak egyezés kell, hogy legyen. Így van. Szóval ő... Ő egy ikon, ö, rám nézve egy ö, sztár Kovács Kelmel. Kovács Kálmán. Szóval őt nem lehet kiadni. Higgyétek el, hogy én először, amúgy, amikor legelőször ezt megbeszéltük, egy Sallói Negraúval kezdtem. Így van. Én az Adiátikat kifejezetten imádtam gyerekkoromban. Én is szeretem a Negraúrt és utána nagyon sokat váltottam, utána úristen a gondot nem lehet kiadni, úgyhogy a salójt egyből kipöccintettem a kezdőmből, és úgy gondoltam bele, hogy ö, azért Kalmi jó volt, mint Saszu. Kalmiról egy pár mondatot, hogy ő 83-ban egy Pécs honvédmérkőzésen mutatkozott be, egy-egy lett, Nagy Imre és Eszterházi volt a gólszerző azon a mérkőzésen. Kálmán végig a pályán volt, Komara Imre Bá volt a vezetőedzőnk, 185 mérkőzésen, 70-szer volt eredményes. Utolsó meccsen az utolsó Honvéd meccs az 97-ben volt a BVAC Honvéd 3-1-es mérkőzés, ahol kikaptunk. Ifjúsági európai bajnok, 5 magyar bajnok, kétszeres kupa 56-szoros válogatott és még nem is tértem ki a francia kalandjára. Amúgy képzeljétek el, hogy én voltam ozerben, amikor a vadóc kiigazolt, akkor így jó sokan elmentünk a Krisztiánhoz, és kérdezték, hogy honnan érkezzünk, és csak mondtuk, hogy a vadóc és honvéd, és egyből ráadották, hogy Kovács Kelmen. Szóval Kán, mit ismerik Ozerben. Hát őt bármeddig lehet méltatni. Tehát, Persze. Tehát én, én esküszöm szerintem, miatt kezdtem futball futballstatisztikákat gyártani még kiskoromban, mert, mert amikor először visszajött, és ugye azon a tavaszon 10 meccs, 10 gól, uh -huh. majd amikor másodszor visszatér, akkor, akkor épp, hogy nem gól király, ugye a 19 góljával, 20 pár meccsen. Többször mesterhármasok abban az időszakban. Persze. Egy jó válc hogy hát igaz, az ellen, az idén ellen, ellen. Kálmán meg, meg ugye volt neki egy olyan, olyan dolog, amit én nagyon-nagyon tudok tisztelni, és majd ez a cseréknél elő fog jönni nálam, hogy az egyik cserénél, hogy én nagyon tudom tisztelni azt a játékost, aki mentesen játszik. A Kálmán nem volt egy pengés figura feltétlen, nem is amiatt ismertük, nem is amiatt szerettük, hanem az volt, az, az ember volt, aki ha helyzetbe került, azt nagy valószínűséggel berúgta, ha meg nem került helyzetbe, akkor meg inzárgizott valamit, de innen-onnan valahogy, valahogy bepattant róla, és hát ugye volt, ő volt az első, ugye Dombi Tibor gyakorlatilag az ország. <gül> Amúgy igen, de tényleg. Aki, tényleg. aki azért a ugyan elképesztő mennyiségű 11-est harcolt ki, bár azt hiszem a tévében egyszer nyilatkozta, hogy nem nagyon emlékszik olyanról, hogy ő feldobta volna magát. Mindegyik jogos volt, és én, én hajlamos. Tehát, ha valaki ekkora is te a szememben, mint a Kámán, annak hajlamos vagyok hinni. Én vagy. is neki. Én is egyértelmű. Nálam is nyilván Kovács Kálmán a, a, a főcsatár. Tényleg, a, amikor mi elkezdtük nézni a focit a, 90 a 80 es évek végén, 90-es évek elején, akkor ugye a válogatottnak is, Kovács Kálmán volt a csatársora, és az, hogy egy ilyen játékos, aki külföldön játszik, befutott játékos, állandóan ide jöjjön haza, és nem csak akkor, amikor jól megy a csapatnak, hanem már ott a, a ótvarosodó időszakban is én iszonyatosan becsülöm ezt benne, és hogy sose nem tudom, tehát bárhova elmehetett volna. És ő mindig ragaszkodott ez a honvédos identitásához. Imádom azóta a nyilatkozatait, tévészakértéseit, egy nagyon kellemes fickó tényleg így, ha hallja az ember beszélni, és nekem is mondom, ezek az emlékek kötődnek hozzá, amit itt a srácok is mondtak, hogy ha ő játszik, akkor nyugodt vagyok, hogy akkor fogunk gólt lőni. Mert ő valahogy be fog találni. És ugye ne felejtsük el neki azt, hogy amikor emlékeztetek, akkor óriási csőd volt a 90-es végén, akkor egy rövid ideig, ugye pályázó volt itt a klubnál. Így és aztán átkerült a klub vezetésbe, klub egy klubmenedzser, menedzser, klubigazgató, valami ilyesmi. Ilyesmi, és el tudom képzelni, hogy a szegény Kálmi, aki ahhoz van szokva, hogy átöltözik, bemegy, berúgja a gólt, aztán legfeljebb lecserélik, vagy nem cserélik, tök mindegy, hogy ő szaladgál után, meg neki kell intézni ilyen dolgokat. Szóval egy ilyen egészen furcsa szerepkörbe került át, de akkor is dolgozott a honvédje. És akkor is dolgozott a Egy jelenetről emlékezzünk meg vele kapcsolatban, ami szerintem a egyik legnagyobb az itteni pályafutása során, amikor az utolsó Féli nem az utolsó visszatértekkor hanem a második itt létekor, amikor a 99 95 ös csapat már lejtmenetbe volt. Kupa meccsen, ugye a Fradi ellen játszottunk, és 2 kettő, kettő lett itthon, és kiállították őt, mert nem tudom, azt hiszem Simonnal vagy valakivel összecsúztak. Igen. Így van, ö, és ő az egyetlen játékos, akit a Simon, a Simonról állítottak ki. Tehát ez, ez egészen és a, volt. És akkor az illést is kiállítottak a Simonról azon a meccsen, eléggé el volt válva az a találkozón. A mindegy, lényeg az, hogy a, a hogyha összerúg a Simonnal, Simonot fetrengett, és Kálmán is érezte, hogy valami gáz van, és akkor ugye ez sérültet jelentett, direkt nem nézett fel, amíg kiosztatták neki a piros lapot, levitték a pályáról, megy tovább a meccs, és utána jelentkezett, hogy ő beállna. beállna játéka, Igen. És utána be is futott a pályára, és úgy kellett tud lekísérni, tehát még, még showman is volt egészen elképesztő, nagyon-nagyon nagy kálmán. karakter. Kálmán az Kálmán. És nagyon jó játékos volt. Az, utol, az az érdekes még benne, még egy utolsó mondat, hogy ő az, aki ezt a 80-as évekbeli nagy honvédot összeköti a mi generációnknak. Így van. Így van. A van egyértelműen. Gyerünk át a cserékre. Uh -huh. hát, hát vagy az edzőre, vagy az hagyjuk a végére. Hagyjuk a végére. Én kezdem a cserékkel. Hát van egy játékos, akit, akit elképesztően nehéz szívvel hagytam ki, és ugye én az előbb beszéltem ezekről a Ezekről a szürke, egyszerű futballistákról, én azért hetek meccsre járni, hogy nyerjen a csapatom. Az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és vannak olyan játékosok, akik ezt a győzelmet általában garantálják. Nem kell színesen, bizt, maga biztosan csinálja meg azt, amit tud. És ö, volt egy játékos, aki, aki beleillik ebbe a sorba, ráadásul egy, az én egyik kedvenc posztomon illik bele ebbe a sorba, ugyanis Általában a védekező középpályásokat nem szokták túl sokra tartani, tehát egy Halmai Gábor nem szokott feltűnni az embereknek. Egy sikeres ugye emlékeznek rá, hogy hatszoros bajnok, de ugyan nagyon sok jelenet nincs meg róla, Árki Gáborról, aztán pláne nem nagyon vannak meg embereknek emlékei, de hát itt van Kovács Ervin, akit egyszer lehetetlen volt ebből a csapatból szinte kihagyni. És ő, ő tényleg az a karakter, aki 90-ben, amikor utoljára bajnok volt, nem utolsó előttenek bajnok volt az Újpest, a bajnok Újpestből igazolt ide Kispestre, a, egy osztályozós csapatba. Tehát ott amikor ő meg ott lehetett látni, hogy itt valami készül. És, és elhoztunk egy olyan játékost, aki belső középpályásként méltó utódja volt a, a Sikesdinek, bár még egy évet játszottak együtt, de hogy, hogy egy nagyon-nagyon korrekt átmenet volt, nála jobbat nem is lehetett volna találni valószínűleg ebbe az országban arra a posztra, és, és, el, és szórta a gólokat mellett. Tehát 5-6 gólos idényei voltak. Azt ne felejtsük -e, egy golpasszokkal. Tehát egy egészen elképesztően megbízható játékos, akire már alig emlékeznek, hogy itt volt kispesten. Még a, szoktam beszélgetni ugye, a generációmban e, emberekkel, és, és valahogy nem merül föl még a neves. Három évet volt itt mondjuk, de hogy nem, nagy, vagy kettő és feladat vemszem, de nem. nem hát há, három, három évet. teljes évet igen, hogy nem nagyon jut eszébe az embereknek pedig pedig, ha ő ott volt a pályán, akkor én, én nagyjából nyugodt voltam. hogy A, a nemzeti sportban emlékeztek voltak ilyen, ö, ilyen kis kiírások, mindig a meccsek előtt, hogy hazai pályán a honvéd lemtem, három év, négy hónap, 17 napja. És akkor én annyira láttam, hogy ha ott lesz a kezdőben, mert ugye az aznapi sportban benne van a Kovács Ervin, jó, akkor ez a sorozat folytatódik, hozzá lehet adni még két hetet. Ervin, nekem ő a, aki ott az egyik cserém. A Kovács Ervin ez annyi, hogy kettő sztorim van. Amúgy nagyon sokáig benne volt nekem is ebbe a csapatomba, de aztán kikerült. Arra emlékszem, hogy egyszer Faterral horgátszunk a kuncsági főcsatornán is, rádion hallgattuk a körkapcsolást, és valamelyik budapesti meccsen, már nem tudom, hol játszott a honvéd, és akkor bemondta a riporter, hogy a mérkőzésre kilátogatott, mit tudom én, 30-40 újpecsi szurkoló, aki Kovács Ervinér érkezett a mérkőzésre. Erre nagyon-nagyon emlékszem. Tényleg nem tudom, melyik meccs volt, valószínűleg egy MTK lehetett szerintem, mert Fradi Újpes nem. Vagy még talán egy vasas tudok elképzelni. És én ne felejtsük, hogy neki utána még Belgiumban volt egy, egy komolyabb karrierja, van. Bersotnál, vagy hol. Ekerennél. Ekerennél, Eker így van. Na, te az egyik cseréddel? Én az egyik cserémet, az lelőttük már, az egyik, nálam is már Jusszaszú volt amúgy. Ugye őt 2001-ben tavasszal érkezett Kispesse, az első meccse itt 2001-ben játszotta a Bozsikba a Sopron ellen, amit kettőre megnyertünk, Kovács Bila és Faragó gólyával. És edzünk ugye Tornyi Barnabás volt, nálunk 71 mérkőzésen szerepelt, sor volt eredmény, és amúgy az, azt hittem, hogy többször voltam úgy. Uh, Vagy nem 50 os gólmutató, Igen. a korszakban, Kispesten? Az első két golját ugye a Debrecennek lőtte, és akkor volt az a ominózus jelent, amikor felhúzta a mezét is. Tornyinak ugye ez oda szaszú. mutatta, hogy ez a szaszú. Pólóval, és akkor utána ki is robbant, ez a hatalmas nagy vita, nem is tudom, hogy ki rúg, ki rúgták a utána a rúgták ki a tornyit. Aha. És én ö, erre van egy, ezt akartam mondani, hogy van egy történetem, és nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de ez egészen belső info, ö, nem, nem nem nemzetvédelmi titok, hogy akkoriban a Sassu mellett volt egy, egy ilyen, bocsánat a kifejezésén, egy nagy szőrös román játékos, olyan, mint a Negrau, iszonyatosan drága volt ő is. Te emlékszel Nem, csak egy kicsit közelbeszéljünk. Ja, bocsánat. Fonsz. Hogy valami G betűvel kezdődött, még arra is emlékszem, és a torny őt akarta, viszont a vezetőség a Sassuth igazolta le. A kettőt nem tudtuk leigazolni, mert baromi drága volt. Lehet, hogy ugyanabból a csapatból van amúgy. Erre nem emlékszem, és volt mind a kettő próbajátékon, és akkor a szaszút igazoltuk le, és nem tudom, hogy a tornyinak ez volt a problémája vele, vagy sem, vagy ez is volt a problémája, Amúgy egyes hírek szerint, ha azt a nagy román csatát leigazoljuk, akkor mi ott bajnokok vagyunk. Hát az így is Szuribával azért ott álltunk a második így van, így a, van, címlapra, a kispest lépett a Ferencváros első számú évé elő. Százezer, nem, nem is tudom milyen. Pénzt fizettünk érte. Tudom, igen. de azt hiszem százezer, csak nem tudom már pénzemre, hmm. hogy mi volt. Valószínű nem román. Dollár, dollár szerintem. Nem volt annyi pénzünk, de. Mondom, egy edzőmeccsen is játszott mind a kettő. Azt hiszem, valahol külföldön játszottunk egy edzőmeccset, mm -hmm. és a Tornya másikat akarta, vagy nem tudtunk vele megegyezni, vagy nem, de a sassu hoztak, én nem jártunk rosszul a sassu -val. Szóval nekem maradt így a sassu Tere. Amúgy egyébként ö, ö, ö, ö, már is mondom, hogy ut utolsó meccse 2003-ban volt a Zalaegerszeg ellen, amikor ő, ő Sajnos kikaptunk három-egyre re Alágérszegen. Igen, sokáig és igen. igen, ezt nem akartam már hozzáfűzni, de. De durva vagy a kieső csapatból is, mennyi játékos van nálunk? Na, ti mondasz egy cserét? Mondok cserét, igen. Kovács Ervin. Természetesen ez is egyezik, és ugyanúgy, mint ahogy Lovi mondta, hogy neki sokáig benn volt a kezdőcsapatban, csapatban, nálam is sokáig benn volt a kezdőcsapatban, csapatban, aztán nagy nehezen kiszorult. Kovács Ervinről ugyanazt tudom mondani, mint amit itt az elején a más játékosok kapcsán, hogy a gyerekkorunkban még nem volt ez a nagy fluktuáció, és hogy voltak ilyen stabilan klubokhoz köthető játékosok, és MTK Balogábor, Fradi Fradia Fonyat, meg a Dukon, meg ezek az egyéb borzalmak, és akkor a, az Újpestnél például ott volt a Kovács Ervin. Még csapatban is az Ápisban amit lehetett kapni, Kovács Ervin. Kovács Ervin És akkor jött a hír 91 nyarán, 90 nyarán amit leigazoltuk, hát az, az, azért ez egy hír volt. Nagyon-nagyon jól játszott abban a három évben, amíg itt volt nálunk, és most pont készülve az adásra szomorúan olvastam, hogy így a visszaemlékezések kapcsán, hát neki az Újpesti a szíve meg persze szép emlékek itt Kispesten, de igazából ő azért mindig is Újpesti maradt, ami majd persze érthető de az én szívemben viszont azért mindig egy fontos honvéd játékos marad, azt azért hozzátenném. És még egy dolgot ahhoz, hogy nagyon jó védekező volt, hogy Hanta is mondta, mindezt egy olyan fura anti védekező pályás akadta, tehát ilyen nagyon magas, nagyon rossz súlypontú, és egy... Abszolút nem illett jól, jól fejelt, az tény, de hogy nagyon nem illet a poszhoz, és nagyon jól megoldotta. Nagyon jó játékos volt. Én arra emlékszem amúgy, hogy akkor a honvédba focicam a longa csinál, és volt egy honvéd Ferencváros, ahol ilyen ö, a kicsi labdaszedőket nem engedték be, mert akkor abban a korszakban a petárdázás ment amúgy. Hova osztottak be? Persze, hogy a Fradi tábor elé, és arra emlékszem, hogy lehet Pintér golyával vezetett a Fradi, de Kovács Ervin két golyával ö, megfordítottuk. Én természetesen a második gólnál elkezdtem örülni kettő-két darab kék nagy, pet, emléke, emlékezzek régen, kék is zöld petárda Igen. volt. Na én két darab kéket kaptam, úgyhogy ö, me mentem is oda, de megnyertük ezt a mérkőzést. Ha van van szó, mondj még egy cserét. Ki a másik cserét? Nem kellett sokat gondolkoznom, mert amikor Bárányosnál voltam, akkor mondtam, hogy ö, abból a csapatból volt Bárányos és Tóth Mihályos emberkék, én mindig Tóth Mihályos voltam, úgyhogy a cserém nekem tót, Misi lesz, én borzasztan imádtam a játékát. Ment előle, iszonyatosan jó fejelt, sajnos láttuk, hogy a Fradiba hányszor lőtt nekünk gólt, szerintem kétszer-háromszor mm -hmm. biztos. miséről annyit lehet tudni, hogy... 67-szer szerepelt Kispesten, 19-szer volt eredményes, 9-3-ban lépett először pályára, a Kispest rábejött meccsen, akkor Csehi és Élés Gólyával 2-0-ra nyertünk. Szerintem ez volt a szabadrugásos volt, mérkőzés, igen, volt a szabadrugásos. amit beszéltünk. Misi a 88 perden Stefanovot váltotta. Így van, az utolsó mecske Supka el volt 2007-ben, akkor a MTK ellen a 85. percen váltott a Hercegfalvit, amúgy egyébként Ábrám és Abbaszgójával nyertünk 2-0-ra, és emlékeztek, hogy neki az a Supkás korszak az nem jött össze. Hát nem. Ö gyarapítja sorát azoknak, akit mondtam, hogy egyszerűen nem tudunk a legendáinktól szépen elbúcsúzni, ő is visszajött így a pályafutása végén. Azt hittem, hogy na végre egy szép történet, és ott is nem tudom, nem jöttek ki a súkával, és utána. Meg rengeteg helyzetet után. kiadott. Ha emlékeztek volt egy Siófok, honvéd mérkőzés, ami szegény kétszer bent rá a kapur, és nem tudta berugni. De ettől függetlenül nekem még ö, fiatal koromban én nagyon szerettem. Szóval bárányos, bár, mindenki bárányos volt, én túlmis is voltam és emlékszem, hogy a tábor mindig ezt mondta, hogy Tóth Micsi, Tóth, Tóth, Micsi. Micsi. Tóth Micsi, Tóth Micsi, Tóth Micsi, És ő is nagyon alacsony súlypontú volt, és Így akkor volt az a divat, ez a, a nagy budgyos mezek, budgyos nadrággal, Igen. és ahogy kinézett, tényleg olyan volt, mint egy ilyen óriás bébi, amit szaladgál a pályán. Na, és nagyon vicces nekem volt. sokáig megvolt a Stoplis cipője. Amúgy Attila nem mondom, hogy együtt szerezünk, de ott voltál a mérkőzésen, egy utolsó éjbe rohantunk, éj, és akkor le tudtam szedni a cipét. Tehát szerintem szóval pont a siófokkal játszottunk, és valami négy-kettőre nyertünk. Vagy. Én csak egy fűcsömót szereztem a Bozsik Stadionból, ami hat évi kint volt az ablakomban, és amikor kiestünk, akkor kirohadt képesen. <gül> Na hát már csak mi maradtunk, Kati, egy-egy cserével. Melyikünk mondja ki Szabó Tibi nevét? Egyikünk é, se sajnos, mert de te, igen. te igen. Én viszont mindegy mondja is majd utána mondom. Hát tehát, hogy ő, ő volt az a, az a gyerek, aki, aki... Hát az a vicces, hogy nem volt egy igazán egy... Egy gólya van az egész korszakból. Ugye két Tényleg? Évet. Aha, két a Vácznak a nyitó meccsen? Nem, a Dunafajr ellen egy szabadrúgás. Két, két évig volt itt nálunk. Golpa... Az később volt, a, amikor a Szurgentben volt az, az ja, ja, ja, ja. Akkor, ja, ja, ja. akkor visszatér 2007-ben. akkor a fradit. Te kevered a kupadöntős csapatra, ahol tavaszra visszatért. Igen. És nekem ő egy ilyen, egy ilyen elképesztő kedvenc volt, mert, mert ő is hozta azt a sajlangmentes irányítót, aki, aki miatt jó volt se járni, és, és hát ebbe a, a, a fos csapatba jött irányítónak, és és hát van egy nagyon kedvenc momentumom tőle, ami egyébként vicces, mert már nem a Kispest játékos volt, hanem a Fradié Az nekem is megvan. Nem tudom, nem hogy a Fradival játszottuk, az egyik első fordot és átigazolt a Fradiba, Le, lecserélték, és a mi kispadunkra ült reflexből. És hát nagyon-nagyon röhögött a korzó, és nagyon-nagyon néztek a mi kispadunkon, és amikor így észrevette, hogy úgy, stár, rossz kispadra ültem, rossz, oda, és kis átsétálta. Podunk. És azt a meccset amúgy egy nullára nyertük ha jól emlékszem, Farago. A Faragó 11-es 11 gójával 1-0-ra vertük a fradit. úgy emlékszem, hogy ömlött az eső, és a tribönön ültünk, és akkor tényleg azóta lejött, és a szegény a Honvéd kispathoz, kispathoz jött le. Ja. Ja, mondom, nekem a, a Tibi volt az, aki én ja, mondom, tényleg nem tudtam ő is, hogy mit keresít, akkor már azért láttuk, hogy ez, ez, ez nem a mi kaliberű játékosunk, ez, ez pillanatok alatt kiderült arról, hogy ment is már tovább a Fradiba. és én nagyon-nagyon örültem nekem, hogy 2007-ben visszajött, és... Visszajött hemingway e Hemingway, igen. Hát, Károly kár csak fél évet, volt, fél évet, évet, évet éve. volt, igen, de kupát nyertünk de legalább. Kupát Így van. Szóval nekem a Amúgy, amúgy képzeljtek el nekem, valamiért nem jutott eszembe, pedig aztán tényleg beférne ebbe a csapatba. Beférne, igen, igen, igen. Nálam se került be, de nekem ő adta vissza a hitemet ebbe az irányító poszba a Varzsiha után X évvel. Tehát addig csak ilyen bánföldikkel, meg majorokkal próbáltunk végigasztalódni. Szörnyű. És kimerem jelentő, hogy szerintem ő volt az utolsó, ilyen klasszikus irányító Kispesten. Ez egyértelmű. Nem. Na, kicsoda. Lukács Zelenka. jó. Ő jó spiller volt, de ő már azért ide levezetni jött. De attól még klasszikus irányított. És mekkora autóval hát jött levezetni, te jó Isten, arra nem tudom viszont arra emlékszem, hogy a videótonak óriási gólt ragasztottak. Janko atukon. Bajnok lenni a hát videótón. Na hát, nekem a másik cserém az meg a szóltam, ugye a védőknél a Mátyus Jani, akit először kezdő csapatba jelöltem, de a cseh Tibinek ott helyet kellett szorítanom valahogy, és mivel a piroskát sem akartam kihagyni a bal így nem lehetett a Csehi a balszérső középpályás, a védekező középpályás, meg a varzsija. Úgyhogy, hát igen, a Mátyus így szorult ki, de mondom ő az, csak ismétlenül tudom magam, aki befért volna a 93-as csapatba is, a bajnok csapatba is, bal hátvédként. Annak ellenére, hogy Később a válogatottban van, meg utána már inkább arról híresült el, hogy tényleg, hogyha ő repült, akkor repült a védő is, de azért hatalmas meccsei voltak itt. Hát volt pár egyezésünk, mielőtt rátérnénk az edzőre. Ugye vezérágyi 2 ten is mondtuk, Csábi Ocót 3-an, ketten, 2 kettő, Plókai Pisont három, Csehítibi kettő, Illés a 2, Piroska 2, Kinek nem volt Piroska nálad? állam nem volt. Igen. Szaszú ugye kettő plusz egy a cserével. Hát lehet mondani, igen. Lehet, Kovács Kálmán egyértelmű három, Kovács Ervin ugye két csere, és, és Mátyus egy plusz egy egy kezdő és egy csere. És hát akkor beszéljünk egy pár szót az edzőről is, hogy nálatok kirakná össze ezt a csapatot, kivel, kivel, melyik játékot szeretnétek látni, hogyha ha, ha, ha azzal a csapattal találnának föl. Én ugye úgy álltam hozzá, amikor edzőt választottam, hogy már kész volt a csapatom, és azon gondolkodtam, hogy milyen, milyen edzőt szeretnék hozzá egy ilyen, egy ilyen nagyon, nagyon kimért, kiszámított, centire felrajzoltat, mint mondjuk a mezeivel, vagy egy ilyen kicsit ilyen, ilyen realista focit, mint mondjuk a törökpetivel, a, aki, akinek ugye reagálnia kellett arra, hogy itt megváltoztak a körülmények, vagy egy ilyen eszemen dolgot, mint akár a tornyival, vagy, vagy, vagy akár, és most itt bármilyen hülyen is hangzik, akár bával is, aki egy beugróként jelent meg, hogy egy beugró edzővel, aki, akinek az a feladata, hogy ebből valamit csináljon, mert nagyon gyorsan kell valamit csinálni, hogy ez ennyire szedetvedette a keretem, és, és végül, végül én, én úgy döntöttem, hogy én kimondatlan a kerethez fogok edzőt választani, de jó, figyelj, ha már beszéltem, akkor én ki is mondom, hogy ki? nem Davidovics. De... Hát én azt hittem, hogy Krémer Károly. Azért majd egy mondatot beszélünk róla, mert megér, megérdem, hát, Igen, megértem. Szóval Davidovics. Képzeljétek el, nekem még megvan egy fénykép, amit ott szogattak egy szurkoli ankéton, és alá van írva davidovics -sal. És még szerintem akkor, ha jól emlékszem, gösseresmezünk volt a diadóra. Így van. Ő, alatta jött meg a Göszszeresmez. Uh, ugye a Davidovicsról azért pár szót. Ő, őnek ezért volt egy fajta edzői múltja. Tehát, hogy ő, ő nagyon 40-es évek közepén született, ha jól emlékszem, és igen, 44-ben, és ő, ő, ő egy szerb származású figura, aki, aki nagyon fiatalon már 20 évesen, 20 évesen kikerül az Egyesült Államokba, majd utána van egy kisebb belga karrierje, de, és utána megint az Egyesült Államokba fejezi be a pályafutását. Egyébként ugyanabban a Szához ahol később az Urbányi is játszik, tehát uh, ugyanabban a csapatban. És, uh, és ő utána Belgiumban lesz edző. És ő az egész 80-as években, amikor azért a belga fociról azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a csúcson van, hiszen hiszen azért világbajnokságon, különböző uh, tornákon azért nagy eredményeket érnek el, ő azért belgai csapatoknál van, sőt nem csak ugye csapatoknál olyan csapatoknál, akiknek hát felírtam baszki, mert a, a es évekből ezeknek a csapatoknak szinte ismerjük mindéknek a nevét, hiszen ideigazoltak általában magyar játékosok. úgy Ugye az Antwerpennél háromszor is volt, Kort Rík, ugye ott is volt magyar játékos, Bersholt, Liers, tehát ilyen, ilyen helyeken. Ezek, amiket a, amiket a 90-sőből mi ismerünk, akkor még nem, a, nem az volt, mint most a Szoboszlaival, hogy a Liverpool célózzuk meg, hanem belga középcsapat. Igen, meg Mehellen, a cél. ugye abból is volt kettő csapat, ott azt hiszem, Diszlék játszottak. Nem, Mehellenbe a Eszenyi Dénes. Eszenyi is tényleg. molembek, ott volt a Lőrinszenyél. Aztán igen, volt igen. a GL, meg, meg az entrakt azt, a Alst, ugye ott volt a igen. Meg volt a Gent és a Genk. Ugye igen, az egyben volt, van, a a másik másik a volt a Brockhauser, a másik petri. a Petri. Meg fel. a Horváth Ferenc. Uh. és szóval ezért, ezek után volt az fura, hogy őt, őt nagyon korán elvitték az arab világba. Tehát van egy ilyen egyéves ilyen arab kitérője, majd utána megjelent Kispesten. Tehát uh, akkor még ugye nem volt internete, amikor ő megjelent itt 94-be Kusela után. de hogy, hogy názán jó, de azért a, a nemzeti sportnál már dolgozott ö, olyan ember, aki, akinek voltak ilyen, ilyen telefonos kapcsolatai, és, és, és róla egy egészen veretes dolgot írtak. És nem, meg, és nem tudom, emlékeztek-e, akkor volt az, hogy Győrben nagyon csúnyán kikaptunk a kusszelával. Igen, öt egyre, e, vagy 5-0-ra. 5-1-re talán. Ta, ta Pichont így Igen. van. És, és utána még, még ugye várnak azzal, hogy a kuszalát kirúgják, de már nyilván keresték az új jegyzőt, és akkor bejelent, ugye még őt, játszunk után egy újpestel, egy-egy-egy. Nem, talán... én a videótonra emlékszem, mert 11 órási meccs volt, és az tényleg egy-egy utána vágták ki. Akkor lehet. Még én... videóton váltán volt. Jó, minden... Én valami újpestel még azt de elfog... lehet, hogy lényegtelen. Lényegtelen. És ugye jött a Davidovics, és volt még hátra 11 meccs a szezonból. És a figura a 11-ből 9-et megnyert, és mindössze két döntetlenünk volt, talán a vasas meg. Nem is feltételezem a siófok, meg ilyenek jelenszor. Nagyon jól játszottunk. Ott Elképesztő ott. jó futballt játszottunk. És basszus, az van, hogy, hogy még így se lehettünk bajnokok. Nem tudom, elkezdtek, akkor két pont volt a bajnoki győzelemért, a, amit lehetett kapni, és a Vác három ponttal nyerte a bajnokságot, és a két döntetlen győzelem, akkor is, is mínusz egy pont van. Tehát majdnem megcsinálta a lehetetlent, hogy, hogy még visszahozza azt a, a címvédő csapatot bajnoknak, majd utána ő ugye itt maradt őszre is, szerintem egész jól megerősítették a csapatot, viszont összeomlott pénzügyileg a télen. Ez hát a gárd... hát nekem az a régi mániám, hogyha nincs ez a pénzügyi összeomlás, és hogy nyugodtak a körülmények, az volt a legerősebb csapatunk szerintem Egyértelme. a még 95 ös Így van, tehát hogy az látszik, hogy a, a vereségek már az ősz végén kezdtek eljönni, amikor már látszott, hogy gond van. Mert addig is egy tető azt ami 15 vagy 16. meccsén kapott ki először a honvéddal. Tehát ilyen egy, egy egészen elképesztő játékot játszott, és nagyon tényleg ki volt számoval nagyon össze volt rakva. Egyébként ilyen még a csóka, és egészen tavaly saját honlapja is volt a dimitregodic.com. Igen, arra képzeld el én is jártam azon. Igen, sajnos már csak az archive.orgon érhető el, hogyha valaki kíváncsi, rá, ott egyébként fel vannak sorolva a, a, az eredményei, hát ilyen egyesült arab Emírségekbeli bajnok, meg mm -hmm. hát hasonló dolgok vannak. Nála, de mondom, nálam ehhez a csapathoz, ehhez az eklektikus csapathoz, amit ilyen különböző helyekről lett összeszedve, nekem egyértelműen a Davidovics az, aki, aki szerintem így összetudna rakni belőle valamit. Én, én őt mi javasolnám. Hát döntsétek el, hogy melyik mondja az egyszerűjét. Oké, akkor ma... át átadom. Köszönöm át. szépen. Szóval... Mondom, én, én nem ilyen tudományosan állítottam össze, mint ahogy mint hogy Hunter ezt levezette, én nem ilyen tudományosan közelítettem meg a dolgot, ellenben egy tudományos edzőt választottam, mezei doktort, akinek sok erőssége és sok hibája is van. Az erősségei gyönyörűen megmutatkoztak 90-91-ben. Ha össze kell rakni egy keretet, át kell gondolni a dolgokat, lematekozni, kit tervezni, hogy, hogy legyen az idény, az nagyon jól megy. Viszont hogyha Stresszes a helyzet, és olyan ellenfelek vannak, akik a végiganyagunkban loholnak, akkor ott már probléma van. Ez volt 92-ben, ahol egy szerintem nálunk gyengébb Fradi lett a bajnok, és vert meg minket. Ennek ellenére, mezeiről egy nagyon kellemes emlékeket őrzök itt Kispesten, annak ellenére, amikor idejött edzőnek, apu azzal kezdte, hogy Ó, úristen, ez a kutyajütő, hogy ezt még alkalmazzák. Ez nyilván én is ezt elkezdtem szajkózni, mert fogalmam sem volt ki az a mezei, ide apu biztos jól tudja, aztán nagyon hamar átálltam arra, hogy ő azért nagyon jó munkát végez és én a legjobb edzőt választottam ki, nagyon erős egyébként a, a lista, mert említett Davidovics. Óriási ász volt, a Kussella nagyon szép munkát végzett, amikor bajnokok lettünk, összerakta egy ilyen delboszkeszerűen azt a sztároktól hemzsegő csapatot, ami a mágusnak nem sikerült, nagyon nem, és ott van ugye Török akit szintén sokan nagyon kedvelnek, ő a Kupa győztes csapattal végzett nagyon jó munkát. A későbbé, mert pont itt a bemelegítésnél beszéltünk a többiekkel, hogy még a Glázer vagy a Bognár György is ügyes dolgokat csinál, de nálam azért a mezei lesz a... Az etalon edző. És ő azért azért kevés magyar edzők egyik, aki előbb járt világbajnokságon csapattal, mint hogy magyar bajnok lett volna, ugyanis ugye, ugye velünk volt először Igen. bajnok. Nálad bevállaltad a kuszelát, vagy olyan patraszkú? Egy, egyért, egyértelmű, hogy a finn ö, edző lett nálam a vezető edző. A ugye, híres hogy a sportba bajnok, 93-ban bajnoki úgy. aranyat, 92-ben 94 92 és 94-ben pedig egy ezüst és egy bronzírmet szereztünk vele. Utoljára, mondjuk 2008-ban a Finn Turun PR csapatát irányította utoljára. Ö, szerintem ez ilyen, válaszottam volna én is más, mert amúgy én Bicskén is gondolkoztam, amúgy ö, egy kicsit, igen, ő egy eléggé megosztó személyiség volt így a edzőink között, volt, aki szerette, volt, aki nem, de én, a, én így a gyerekkorom miatt megmaradt ez a Dior egy például, és ha jól emlékszem, akkor erősítsetek meg, ugye a Kuzelet váltotta a Davido is, Igen. Igen. Vagy lehet, hogy igazad van, hogy nem szerintem... Szerintem azt jól mondtam, azt a Honvéd videót, nem tudom, nagyon emlékszem arra egy-egyre, hogy akkor váltották le, és akkor jött a Davidovics. Én is úgy emlékszem, hogy nem a, a Győri nagy ruham nem, utána, után, volt, nem még egy utána hét, volt még, még egy forduló, mert nem találtak kezdőt. T 11 órási meccs volt, még arra is emlékszem. Vagy a, a, uh -huh. a kusella Kusela, ugye a Szuribá után jött, utána Siófok ellen volt egy meccse? Talán. Igen, Siófok ellen. És ugye előtt volt uh -huh. a Verebes, igen, utána nem emlékszem. A Mágos is hány meccset volt itt 6-7-8. Valahogy kérdés. is bár meccset, igen. És ugye a Davidovicsot váltotta, hogy ott meg nem végképp nem találtak edzőt, akkor Kozma, Kozma? ült át szakosztályvezetőként, igen. vagy hát akkor már nehéz szakosztály, egy szakosztályos klub voltunk, és őt váltotta még a tavasz közepén a Török, -peti, török -peti, aki igen. majdnem behozta bronzéremre a csapatot, nem tudom, hogy mi a utolsó ötöti fordulóba kikaptunk Debrecenben, és hogyha azt a meccset behúzzuk, akkor megvan a bronzérem, így viszont öö, nem, nem lehetett meg már pontszámban. Hiába volt messze jobb a gólkülönbségünk, mint a Debreceni. Azt a, azt a novembertől áprilisig tartó, vagy márciusig tartó időszakot, amikor, amikor gyakorlatilag a vereségeink többségét összeszedtük, azt már nem lehetett visszahozni sehogy se, pedig hát a törökpeti még megpróbálta. Én sajnáltam a Kozmát is egyébként, hogy, hogy nem jött össze ez neki, De ott valami megoldás kellett. ugye? Az a is csapat az iszonyatosan jó volt. Én Hát ő hozta ezt a kontrafocit, de... Az összes meccsén kint voltam a egyik haverommal amúgy, és az egyik legilyen meghatározó meccsem, benne megmaradt a kupa, döntőn kívül az hogy Pícset volt, amikor kétszer is vezetett a Pécs, tökölés az új cél volt, ha jól emlékszem, Ö, és akkor rengeteg ilyen időzően a saját nevelésű Kovács, Béla, Hungler, Pintér. Máty, Mátyús, Pintér. Négy-kettőre megfordítottuk a meccset. Sárga, gösseres hmm. mezbe voltunk, lementünk két kicsi busszal, és ö, nagyon jó élmény volt. Úgy kontrasztuk a pécséket, hogy azt se tudták, hol vannak. Hiába vezettek kétszer amúgy. Az egy jó meccs volt. És akkor a BVAC-t ugye nem kell Említeni. nagyon megemlítenünk a Kupa döntő meccset. Tehát nehez, ne, nagyon, nagyon szép csapatokat sikerült összeállítani. A legtöbb meccset játszó játékos, akit kihagytunk, azt szerintetek ki? A legtöbb meccset játszó, A korszakban a legtöbb meccset játszó játékos. És akit egy, senki nem említett? És akit egyikünk sem említett. Hát, hát így most én meg nem mondom. Annyit neket. segítek, hogy, hogy 128 mérkőzése van, 6 különböző idényben. Egyszer eligazolt Kispestről, majd ő is visszatért nagyon rövid időn belül, két évet játszott. Egy másik fővárosi klubban. Urbányi. Nem. Nem, nem, nem, nem, nem, biztos, hogy nem. Pedig már elhangzott ma a neve, Kovács Béla. Tehát a legméllátélek a, Béla, tényleg, le a legtöbb Fradiba volt. Így van. És visszatértek. És a izé hozták vissza a a bafiós szezonos banyosága. Az a három tulajdonos mondjátok már a Kiskind. Kis, kis igen, kis. igen, igen ők hozták. Emlékszem, hogy 15 milliót fizettünk érte, és az akkor nagy pénz volt Nagyon amúgy. Nagy pénz volt. És így. a Fratinak be is talált Kovács Béla egyenlítette majd pénztérgőjével. Kettő egyre nyertünk. Igen. Azt hiszem azt volt az, amikor megpattant a a szűcs előtt. Igen, igen. igen. Bevágódottak a suba. Hogy mennyire kemény korszak volt ez a Kis -Honvéd időszak, úgyis, hogy bajnokságot és kupát nyertünk, meg hát fél Európát hát, vertük, ugye ez, a, ez is ez a, ez a korszakhoz tartozik, De legalábbis adventét. a fentét. Következő, a következő játékos, aki már ebben a névsorban nem fér be, az téger István képzeljétek el. Tehát konkrétan. Egy jó téger. A nyolcadik legtöbb meccset a korszakba téger István játszott ebbe a klubban. Tehát, hogy a, a, a 90-91-es bajnokcsapattól hogy juthatunk el odáig, hogy ennek a korszaknak egy Téger István emblematikus figurája lehet, egy Kispest-Honvéd korszaknak, az valami egészen elképesztő, ami ezzel a klubbal történt abban a 12 évben. Az megvan, hogy kivel érkezett Téger? Domokos, Domokos, Béla. Így Domokos van. Béla van. Van. van. És Szabó Tiborra. Így van. Így van. Na jó, srácok, szerintem ezt átbeszéltük ezt a témát, vagy... Valamit még, valamit még maradt benne? Brutálisan bennünk. elment az idő, majdnem, majdnem kettő órát dumáltunk ezen. Jó, azért meg fogom vágni valamennyire. Nyilván. De, de hogy remélem, hogy egyébként a hallgatóknak is ez egy érdekes formátum volt, elnézést, hogy ez ennyire hosszúra nyúlt. És hogyha ha úgy érzitek, hogy, hogy megadjunk enni a formátumnál, azért még felmerült bennünk, hogy azért a Budapest korszak államcsapatát is össze lehetne rakni, hát, illetve azért átmehetünk ennek a történnek az árnyoldalára is, hogy, hogy akkor tényleg akkor a másik oldalam, a, leg, fél, a leggyengébb az -e egy fél. csodálatos téma lenne. A, Így van. Ezek a worst of kispestek Olyan elképesztő sztorik tudnak előjönni. De a szabály hogy... ugyanez, hogy minimum persze. 20 mérkőzés. Tehát hogy ott, ott akkor. Persze, persze, persze. Tehát ott, ott egy szegény, szegény Rotferi már nem játszhat. Tehát, hogy akkor... Kinyi Rút. Fél, ugye, ugye, hogy ahogy választasz Márkapus, tehát ez is egy ilyen nehéz... De me azóciális azóciális szerintem az úgy szersze. Az úgy megvan a 20 meccse. Megvan a 20 meccse. Nah, nem vagyok benne biztos. O -o -o, hát első várjátok, fél idényeben nagyon keveset játszott. Egy játszolt. pillanat, tehát itt van előttem a lista, azt mondja Ginda Attila 29, Horváth 27, Batrinu Florin 23. Hát, egy kicsit megijedtem nálad, ugye jó Jóvan fogod mondani. <gül> Mint ízéleg jobb csatár. Igen. Bérci 21, nem látom most hirtelen az az, hogy Amúgy nem lehet. volt annyira rossz csatár, de nem is volt jó. Én arra emlékszem, hogy te nagyon utáltad. Sokszor büdös Mirko-nak az Ez azért, megmaradt. Azért Attila, mert százer helyzetet kihagyott. Hát, hát az ő golyával vertük a szloga, jugomagnatot. Igen, ebben igazad van, hát, vagy ő, húsz helyzetből hármat vágott be. És a Ginda Attila is ilyen volt, az Ginda akár húszból 5 lődve. Na jó, de a, megvan, amikor a, valami, mind a ketten rúgtak egy gólt, és akkor a nemzeti sport beszélgetett velük, és a, azt nyilatkozták, hogy megtaláltuk végre a gólövő cipőnket. Fél évig egyik se rúgott gólt. Egyébként a Jóvánovicsot itt tartottuk még, miután a Ginda már távozott. A Jóvánovics három évig volt Kispesten. Tényleg? Aha, egészen meglepő. Még ott volt pár De meccse. akkoriban már nem nagyon játszott, nem, nem sok ilyen h ne jó, srácok, szerintem zárjuk ennyivel, és hát, aki eddig eljutott a hallgatásban, azt nyugodtan felkérjük arra, hogy nyugodtan írjátok meg bármilyen felületünkön kommentbe, hogy nálatok milyen lenne a, a korszak csapata a szabályokat ismeritek, de szerintem a, a, az adás leírásába is el fogjuk helyezni. Szóval lássuk, hogy kinek milyen csapata volt, milyen nagyjából így hangzott. Szerintem azt viszont ki fogom hagyni az adás leírásába, hogy legyen és értelme meghallgatni az adást, akár ilyen hosszan is ezek. Szerintem el a következő műsorig. Nem ígérem, hogy, hogy az adás ki fog menni még a kecskemét elleni 60 perc előtt. A Békés Csabára már azért, azért már szeretnénk itt lenni. Amit most inkább ne is tippeljünk meg, hogy ott mi lesz, mert azt se tudjuk, hogy egyetlen Kecskéméte mi vár ránk. Szóval köszönöm, azt, hogy itt voltatok, és, és meghallgattatok minket. Lovinak és Attilának köszönöm, hogy, hogy szintén itt voltak. Köszönjük, és köszönjük szépen. És nagyon remélem, hogy pár hónap múlva vagy akár hét múlva. Ennek a formátumnak a következő verziójával újra előjöttünk egy ilyen toplistásadással. Na, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!